Mikrofonpróba 1-1-2-3, mikrofonpróba 1-1-1-1-1-2-3. Ma a 2018. március 27-e ked van pontos idő 4 percem múlott reggel 7 óra. Egy fokkal melegebb van, mint amennyi tegnap ilyenkor volt, tegnap 2 volt, ma 3 van. Ha ez így halad, akkor lassan, de biztosan. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott termékmegjelentéseket permanensen tartalmazó műsorra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás kampányüzemmódban már nincs olyan nagyon sok hátra. Hát illetve hát kampányüzemmódban semmiképpen sem, aztán az eredmény függvényében majd kiderül, a maival együtt kéne azt mondja, hogy 12, a mai nélkül pedig 11, ami pedig, mert ugye ez arra vonatkozik, hogy a 8. hét vagy -ai nap után is folytatódik még 5 napon keresztül ez a kvázi műsor. Addig viszont a jövő héten négy, a maival együtt pedig három, tehát 7 műsor, 7 élő műsor. Ma este fél nyolctól nagyon messzire jöttem ember, az Aquarium Club volt lokájában, a Filippóval önökkel is feltettem velem, Aquarium Club volt lokál, Erzsébet tér belvárosa belépés díjtalan, fél nyolc órától nagyon messzire jöttem ember fél nyolcig szabad a gazda, akkor jön Elsimon, aztán Mesterházi Attila, végül Duronelli Péter, ugye Hajós András véglegesen szabadságból van, úgyhogy ha minden igaz, a mai műsor is 8 óra 57 perckor ér véget. Ez nem áll minden műsorra, holnap például már fél tízig tartunk, csütörtökön csütörtökön is fél tízig tartunk, pénteken nem lesz műsor, hétfőn nem lesz műsor, a keddi műsor az... Fél tízig tart, a szerdai fél tízig tart, a csütörtöki tízig, és a pénteki is tízig. Hát így. 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0630 Hat, hét, hét, egy, egy, hat, egy. Ez a Free és az All Right Now, 1970-ből. Jó reggőt! Jó reggelt, kívánok! Azt szeretném mondani, hogy mivel Bet a Hír tv van... Én egyetlen vagyok a Hír TV-ben, viszont hallásra. Amikor felhívtam Vitrai Tamás, és azt mondtam, hogy te intendás voltál valamikor, is azt mondta, hogy akkor előbb nézd meg, hogy mi voltam, aztán hívj vissza. Reggel 7 óra 0614890999 és 06367161 1 egy 1 1 1 1 lesz? 27. -e van, ma este lesz, ha minden igaz, az utolsó előtti nagyon messziről jött ember, az utolsó ráprilis 9-én hétfőn este kerül sor. Fény 8-tól Elsima László 8 után Mesterházi Attila, majd Dronelli Péter zárja a sort. 061-4-8-as 9-es 0999, illetve 0630 1-1-6-1 ezen a két telefonszámon lehet elérni. 2018. március 20. e kedd van, egy perce múlott Budapest fölött az ég fátyol, felhős, azt hiszem ezt így kell mondani. Amikor én elindultam gyártmányú autómmal, akkor 3 fok volt, azóta már lehet, hogy 4 fok van. Semmilyen presziót az égért a világon nem alkalmazok önökre. A tegnapi nap nem volt eseménytelen, de Szívesebben hallgattam volna önöket, és most már két perccel, 48 után nem kezdek bele abba, amiről a tegnapi nap ismerkedni fog a többivel. Ha önök bármiben vágyat éreznek velem beszélgetni, vagy csak a hangjukat hallatni. úgy tárcsezzák a 061 egy. 489-0999 vagy a 03677161-es telefonszámot, és majd tapasztalni fogják, és fogjuk mindazt, ami estét követően történik. Ma este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club bolt lokájában. hogy önnek van-e lehetősége arra, hogy ott egy illetékessel beszéljen, mi szerint, ha a választások előtt mondjuk egy hétig ingyen sugároznák az ATV adását, hogy ezzel is lehetne befolyásolni azokat az embereket, akik nem jutnak hozzá, illetve nincs előpizetésük. Igen, de ez nem annak a függvénye. Tehát az, hogy valaki a kábelbe bekerüljön, e, tehát az, az úgy nem működik, hogy kikerül a kábelből, és aztán csak úgy szabadon foghatóvá válik. Tehát ez nem a, ez a, nem a, a, tévé, ez nem a tévén múlik. A, a, sugá, a sugárzó múlik. Tehát egy, egy sem vagy egy valamilyen szolgáltatón azzal kéne megegyezzen a televízió. Tehát most is meg van megzi... egyezve. Na igen, csak hogy akkor... Ha egy hétig nem volna ö, zárt az adás, hanem teljesen nyitott, mint más, hogy megígérnek, nem tudom hány adót, hogy egy hónapig is lehet ingyen fogni. Tehát, ha ilyet el lehetne intézni, lehet, hogy az többet segítene egy normális szavazásnál. Halványlél, a gőzőm nincs, hogy ez technikailag elérhető-e vagy sem. Április 8-át megelőzően bízunk abban, hogy valaki ezt rajtam kívül hallja, mert én április 8-át megelőzően, abban a mostani státuszkóban, amiben én vagyok, az így a világán semmilyen üzenete, de egyemet sem adok át. De bízunk abban, hogy ezt valaki alatta. Uh -huh. köszönöm szépen akkor.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 Finally, someone let me out of my cage. Now time for me is nothing 'cause I'm counting no A. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare, intangible. That you didn't think so, I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes? Picture you getting down in a pizza tube, like you lift the fuse. You think it's fictional, mystical? Maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Life is to know the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit you like it. Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go. Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine.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 The essence, the basics, without it you make it, allow me to make this, child like a nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. you see with your eyes, I see the structure and the mind... Ma a 2018. május 27. -e kedven és 7 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a kéfejöncsi minden, amit az az volt tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fia La János műsora is mindenki magára vessen, hogyha netán vélete az első fél órában nem telefonált be. Ez az első fél óra arra szolgált, és szolgált. Tegnap is, hogy bárki bármilyen dologgal kapcsolatban elmondja azt, amit fontosnak tart, és hogy ez micsoda, az csak ő tudja. 06148242 kilenc nulla Már azt is lehet tudni, hogy a Volt Fesztiválon semmilyen toksó nem lesz általam, mert hogy a Volt Fesztiválon sem leszek. Valaki tud valamit révész András haláláról? Öt percünk van lesz Felkérés, felszólítás, lehetőség, ajánlat. A felveszélődésen kapcsolom Elsimolászlót, Mesterázi Atélát, majd a mai sort Duronelli Péter. Zárja a műsor 8 óra 57 perc, kor, vagy valamivel hamarabb ér véget. Duronelli Pétertől egyúttal leg vagy tartósan elköszönök. Oshandraj, Drunali, Peter. és nulla és én is, Át, a Free-vel kapcsolatban nekem az első nagy élmény koncerten volt 1972-ben. Ott lehettem a Kista Dömbeli koncertben, ami fantasztikus volt abban az időben. És akkor tényleg szabadnak érezhettem magam, mert másnap olaszországban utasztam. De már a zenekar is fantasztikus volt. Talán új tűzkeréknek hisz, a Radics a Som Lajos az ott sökkottó billentyű, Brunner győző. Hány éves Halvány lila gőzöb nincs, olyat ott voltál, mert a kis stadionban semmilyen emlékeim nincs róla, de az ellenkező írős. Telefon még vele még épp, hogy... Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Tegnap volt szó a Szigetvári úrral Igen. Hát én Csepelen lakó, én eldöntöttem, hogyha nem lép vissza az MSP a bangó Néhavára, akkor a listás szavazatomat is el fogják veszteni, mert eddig úgy gondoltam, hogy megosztom a szavazatomat, Szabó -szabócsra az egyénibe, listára pedig az mszp re és karácsony Gergelyre, de hogyha ennyi belátást nincs bennük, akkor ö, én az együttre fogok szavazni, megmondom őszintén a listás szavazatomra is, hogy odaadom el and sip them. Jó reggelt! Lehet? Kicsit olyan a hangol, mint a Louis Armstrong-i. Mostanában mindig ez a jó reggelt kívánok. Milyen skáláztod be magad? Na, nem nem, Majd csak előre egyébként, vagy nem tudom mi azok. De belegondoltál abba, de ez ebben a Charlie most... Csádi, babérjaira Igen, igen. Igen. <gül> Kalandos élete volt. Igen, igen. Én nem szerettem csádi úgy remélyét is, meg egyébként is. Abba gondoltam az, el az előbb bele, de meg nem kérdezte, hogy honnan jutott az eszembe, mert nem tudom neked megmondani. Talán a kulturális Bizottság elnökeként jutott így az eszembe, de ez nem igaz, mert nem szokott csak úgy a kulturális Bizottság elnöke eszembe jutni. Szóval azt te érted például, hogy az hogy tudta megoldani a a novák duró házaspár, hogy a novákot kirakta a frakcióból, meg mindenhonnan, vagy legalábbis sok helyről az elnök úr, a feleség az ott maradt a frakcióban, lett bizottsági elnök, és ha azt kérdezed, hogy ez miért jutott az eszembe, akkor megmondom neked, hogy miért jutott az eszembe, mert ugye... E Egyfolytában azt nézem, hogy vajon a hétköznapi élet szabályait, normáit lehet -e a politikára illeszteni vagy fordítva, még szerintem egyébként egy teljesen elmebeteg kérdés, mert miért ne lehetne. De mégis úgy tűnik, mintha itt lennének olyan partok, amik között se híd, se rév, átúszni se lehet, vagy az ember átúszik, de egy másik dimenzióba kerül. Tehát, hogyha te, hogy bele tudod képzelni a saját feleségeddel egy hasonló szituációba magad miközben, hát ugye nem tudom, hogy én, ha nekem ezt a barátnőmmel ajánlanák fel, akkor fel tudnék-e idézni egy olyan szituációt, ami onalók? Nem, semmiképpen semmi, még egyszer jó reggelt kívánunk. De... Nem tudom most, mennyi a nattális a felvetésed minden esetre. Én sokat gondolkoztam akkor, mint a csapáztam jó párszer és... Hát egészen jeletlen megszólásai voltak a bizottságban és meg a parlamentben és amiket sokszor lehet helyezni. Hát, ha meg az utókon mennék, azokat a kutatási bizottsági ülésértőkön, Amikor én beszéltem az ülést, és hogy miket mondottam bárkis, miket rá, és miket felvetem rá, abban már egy szatira is össze lehetne. Én, én is gondolkoztam rajta, hogy egyetlen ezt a házasságot hogyan lehet így csinálni, hogy oda-vazam a két politikus, akik ugyan egy politikai párban vannak, de a mentalitásuk, a az, az egészen eltérő. itt a dolgozórának a megszólalásai, bizottság egyszer volt a amikor be kellett számolnom a Nemzeti Huszponter és a Budapest-et várcsolásával kapcsolatos szervekről, akkor egész bizottság is erről szólt. Ott megtapasztaltam egyébként a dolgozórának a az azok teljesen kompatibilisek a parlamenti kultúrával, míg a fényei egyáltalán nem voltak azok. De nem gondolom, hogy René többet megér. Nem, nem nem, nem, nem, a nem, nem. A magyar parlamentarizmus csak nyerte azzal, hogy a novák nincsen benne a parlamentben. Nálatok otthon a feleségeddel, mennyire téma a politika? Hmm, hol az, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon vegyes ez. Mit szeretne a feleséged, hogy bekerülj a parlamentbe, vagy ne kerülj be a parlamentbe, miközben nyilvánvalóan neked azt szeretni, hogyha jó lenne, de hát a kettő az ebből a szempontból nem biztos, hogy összeegyeztethető, nem tudom. <gül> Mi úgy, hogy nem igen. Igen. Ennyivel lezárom a kérdést. Me de. Mennyire vagy feszült? Nem vagyok az. Egyetlen nem. Én, én, én nekem az elmúlt hetekben voltak feszült időszak. Én tegnap például gyáron lakossági fórumon voltam, ahol a Szűs Lajos képviselőtársam indul jelöltként, és ővel lett a kampányoltam és ott halálnyugalommal Nyugodtan beszéltem, és, és végig gondoltam az elmúlt heteket, meg az előttünk álló időszakot, hogy éppen a baleggelolvas a túlság cikket arról, amik, hogy az NFP az esélyesek listáját, állítani, és szóval életeket, miért nem azt a két, hogy azt gondolom, hogy minden esély megvan arra, hogy, hogy győzzünk. Az nem, az most egyszerűs. én nem a, nem a győzelemről beszélek, a, de a győzelemről is beszélek természetesen, én a saját pozíciódról, vagy saját helyedről, vagy saját leendős státuszkódról beszélek, hogy neked teljesen mindegy. Tehát értünk rá... erről a múlt hát hogyha jól 75-dik a listán, ez abszolút nem határosan. Tehát én ezt, ezt értem, de az, attól, mert attól mert... Pirata, én pontosan tudom, hogy miről beszélgettünk Bár nem mindig De ez könnyen lehetséges, minden nap megkérdezném tőled Mert ugye ahogy közeledik a dátum Az ember az egészhez másféleképpen viszonyul Ugyanúgy, mint az érettségihez Vagy egy csomó olyan dologhoz Amely az ő életében átmenetleg Vagy tartósan átrendezi a, a, Az életét Igen, ez, ez, ez így van Tehát én Biztos, hogy sok szempontból az, A magár életem Forduló eh, Hozjutott a -a, és ebben az egyik meghatározó szerep a politika most mondom, szólom helyet fők a listán ez határese. ezzel be is jutottok a parlamentbe ezzel ki a parlamentbe de nincsen miatt benned feszültség nincsen, már már nincsen, itt fogalmazunk így de ebben nyilván az is benne van, hogy ilyen ilyen helyzeteket könnyen fel tudok, vagy könnyebben fel tudok dolgozni, nem mondom, hogy könnyen, mert nem mondanék igazad, de könnyebben fel tudok dolgozni, az az, hogy nagyon sok mindent csinálok, és sok lehetőség What? van előttem. Nem, nem, ne, ezt én tök lehetőség. Tehát magyarul én, én, én, én, én ugye 2010-ben képviselő, akkor 38 éves voltam, mögöttem volt egy, valamilyen bálya már van, addigra már volt a szellem és anyagi egzisztenciám, még akkor is, hogy utólag aztán egy csomó mindenre azt állították, hogy azt csak politika révén kaptam, nyertem, jutottam hozzá <gül> egészen odáig, hogy az elég már nem móvák azzal, azzal a kampányot, hogy a szocialisták támogatták a könyvemet, hogy Hillertől kaptam józsef azért, hogy a kénos togosságokkal, de legalább én nem mondhatják, hogy a politika a az illalmit elékenységemet, és házi íróként mert valóban Hillert és és ne egyen már, tehát az a közszakállamtitkártől nektem a kitüntetést, a díjat. Azt állod el nekem, hogy mondjuk, ugye te nap azt mondod, hogy hol kampányoltál, az, hogy az embernek ilyenkor hogy alkul az élete, az kiosztja be? Mm -hmm. Azoknak a képviselők, vagy a politikusoknak, államtitkárok, a minisztereknek, akik részlesznek a kampányban olyan módon hogy más képviselőkhöz. Mm -hmm. Elmennek kampányolni, azoknak uh, az idejét a, a központi kampány be. Tehát Ilyenkor nem... egyeztetnek vele, tehát megkérdezzik tőle. Elmennek, hogy... meg kell adnom a szabad és utána azok közül valamit lefoglalnak, valamit nem. <gül> úgy, olyan... most nem vagyok olyan érdekes, mint korábban, most igen, esetleg. Majdnem olyan, mint a Tiszekere ágnesok, ugye, aki elmesélte annak ideges sportolóknak a doping vizsgálatánál, hogy ez úgy van, hogyha elmennek moziba, akkor azt is meg kell, hogy adják, mert bármikor feltűnhet náluk a vada. Yeah. Uh -huh. A szempont te csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy, hogy neked és annak az illetőnek, aki mellett kampányolsz egyébként mennyire a viszonyatok, hiszen nyilvánvaló, hogyha nekem a fideszes politikusok közül kéne választanom, hogy ki az, akivel adott esetben valamit, és most szándékosan ezt ennél jobban nem akarnám körbe akkor nyilvánvalóan azok közül választanék, akikkel valamilyen nexuson van, mert lehetséges, hogy azokon kívül egy nagyon pozitív meglepetés érne, de az ember nem akar akkor azok közül választ, akikkel tudja, hogy van valamilyen kapcsolata? Igen, de nem én választok, hanem úgymond engem választanak. Tehát a, a, de egyébként biztos, hogy ebben Aha. van. Ebben, e, ugye két, két szempont az, ami, ami érvényesülhet. Az egyik az, hogy. Nem, de ezt, mondja, egyes, ezt értem, de aki például téged választ, tőlem megkérdezett, hogy miért választott téged? Nem, nem például a máste óbudára megyek a Rosvaring értelemben, Mentzer a fórumára, ott négy éve is voltam, és mi a sokával 2010 11 között együtt dolgoztunk a parlamentben, nagyon jó a viszonyunk, én szeretem őt, és is azt gondolom, hogy engem, tehát nyilvánvalóan ezért akartam, hogy, hogy, hogy menjek, és, és pont, pont volt, volt szabad esténk, ami, ami mind ők mind jó egyéniek, volt. ugye én ezt jól feltételezem. Igen, igen, igen. Igen. Na most hát azért ilyenkor, egy kampányidőszakban minden egyéni képviselőt arra törekszik, hogy minden nagyobb vágyokat vigyen el a, a kampányába. Tehát elsősorban a minisztereket próbálják be csak fűzni. Hát egy miniszter sokkal többet szeretne. Még úgy is, hogy mondjuk egy képviselő jelölt. De vagy a nép szemében, tehát hogyha Orbán Viktor elmegy, akkor a nép lehal? Hát miért? Milyen... Hát Ilyen nem, aranyt. és akkor azt mondja, ó, hát csak az, az elsimva, tehát hogy ez egyfajta, tehát hogy, hogy, én ezt értem, tehát már elnézést kérek szépen, de mint ugye mondtam, hogy a a 10. Tize... ez ki? Egy másodperc a Figyelek. Igen. Igen. módon szeretném, tehát hogy mondjam neked, hogy ahogy előre haladok a korral, úgy azért egyrészt a hipohondriám, másrészt hát a szervezet is kopik, és ugye egyre többet megy az ember orvoshoz, illetőleg egyre többször gondolja úgy, hogy el kell menni orvoshoz, és ma lett volna egy látogatásom, egy ilyen jellegű intézményben, és az orvos hívott fel, hogy ő lázas, és hogy akkor keresünk egy másik időpontot, és hát az ilyen az teljesen, tehát e, ilyenkor például lehetséges, hogy a hallgatók úgy azt gondolják, hogy ezt az ember nem engedheti meg magának, de ugyanez a joga természetesen neked is van, és ilyenkor az ember nem azt mondja, hogy egyrészt a saját egészség, a másik egészsége, vagy a másik egészség és a saját egészsége, e, hogy az ember az udvariassági sorrendet mondja, és akkor ez kijelöli a sorrendet. Um, jó, neked elmesélem, így adódott a, a, a, a személyesség okán. Képzeld el... A, a rádió is hallják. Mindenki hallják. Nevek, nevek említése nélkül, tegnap úgy volt, hogy én elmegyek valakivel úszni, ám nem olvastam el végig az SMS-ét, és ő... A sportuszodába hívott, de két helyre szoktunk járni, vagy a sportuszodába, vagy a Monparkba, én pedig a Monparkba tudtam csak elérni, tehát evidens volt számomra, hogy akkor a Monparkról van szó, de ez egyetlen, nem, nem, nem kellett volna, hogy biztos legyek benne. Elmentem a Monparkba, kikapcsoltam a telefonomat. Uh, és az illető nem volt ott, uh, gondoltam, hogy többet késtem annál, mint amennyit ő várni akart, és elmentem úszni. Amikor kijöttem, nem találtam, nem találtam a gőzben, nem találtam a szaunában, uh, már otthon voltam, és készítettem magamnak valami kaját, amikor valaki kívülről kopogott, uh, és legnagyobb döbbenetemre az a srác állított be, akivel egyébként úszni kellett volna mennem, hát én köplinyel nem tudtam, mert nem, nem is értettem a helyzetet, kiderült, hogy ő várt engem a sportuszodánál, miután nem talált, felhívott, ki voltam kapcsolva, akkor fölhívta a barátőmet, mert ismerik egymást, akkor elkezdt összedugták a fejüket, hogy hogy vajon ilyenkor mit kell tenni, a srác ezek után nem ment el az uszodába, hanem feljött hozzám, ahol én lakom, ott nem találta az autómat, na ettől aztán végképpen beszart a barátom, aki azt gondolta, hogy nekem valami bajom van, uh, uh, majd az illető tette egy kört, és aztán megtalálta az autómat, bejött, uh, és hát én valami olyan döbben, tehát én az, hogy valaki így agódik értem egy olyan szituációban, ahol egyáltalán nem kell agódni értem, de egyébként akár agódni is lehetne értem. Ez az illető 28-szor hívott, a barátnem 12szer, vagy 10-szer, mondta a barátom, hogy ezt nem kéne versenyeztetni, de nem is versenyeztettem annyira meg voltam döbbenve, tehát a másik illető többé-kevésbé valamilyennek láttam, bár az elmúlt időben kiderült, hogy valószínűleg teljesen félreismertem ismertem -e. mert hogy beállítson így, ez számra teljesen döbbenetes volt, De az, hogy 28-szor keresett, az meg egyáltalán nem fért a képbe, nem tudtam mivel kifejezni, mással a nem tudom micsodámat, mint hogy hazavittem, mert hogy egyáltalán nem az én környékemmel lakik, este aztán a nőmet is hazavittem, este elmeséltem az egész történetet a lányomnak, aki szerintem azért értette a történetet, és Fölhívtam még a fiúnak a menyasszonyát, mert a fiúnak tehát annyira szemérmes szituáció volt, hogy ezt nem lehetett elmondani. Tehát tulajdonképpen ugye a nyakába kellett volna borulni. Én nem is emlékszem, hogy oda valaki beállított volna csak úgy. Olyan volt 30 vagy 40 évvel ezelőtt, Vajdovics éva nem vette fel a telefont, és akkor Vajdovics Évához elmentem a Baros utcába, aki egy ritka jó nő volt, és teljesen oda volt, hogy valaki képes egyébként azért, mert ő nem vette fel a telefont egy órán keresztül pedig előtte találkozott képes emiatt oda menni, és a menyasszonyának mondtam ennek a fiúnak, hogy hát egészen elképesztő vőlegénye van, akinek ezt az egész történetet valószínűleg a férfi szemérmesség okán nem tudom elmondani, és ez csak onnan jutott az eszembe az előző telefonról, meg hát ugye még előtte arról volt szó, hogy téged kérnek mencer Erzsébet, tehát hogyha nagyon muszáj, akkor tudnék egy aszociációs láncolatot létrehozni, beleértve, hogy a mai egészségügyi kapcsolatokban nem jellemző, bár ez egy kivételezett kapcsolat, ahol az embert az orvosa felhívja, hogy ő nem érzi jól magát, és emiatt hazamenni, és emiatt elnézést kér, és akkor ajánl egy másik időpontot. Ha kérdezed, hogy ez egyébként hogyan, hogyan szervülhet abba a beszélgetésbe, milyen szép szó, hogy szervülhet, akkor megmondom neked, és ott leviszem a hangsúlyt, Ebben a mostani kampányban én olyan áldatlan emberi viszonyokat, olyan széttépet emberi viszonyokat, olyan kvázi összeragaszthatatlan emberi viszonyokat látok, hogy a Fülem ketté átül. Hát ez nem az, egy, nem az első kampány ebből a szempontból. Én megmondom őszintén, hogy egy módon törekszem arra, hogy hogy uh, ne verje szét az emberi kapcsolatot, mert vagy még jobban szét az emberi kapcsolatot, mert az a kampány. Mondok egy személyes példát. A Pápai György, aki a, a, ma azzal vált ismertél, hogy a Viszlát 200 mozgalmat vezeti, uh, és, és az egyik motorja ott a Márki nem ne fél más emberek mellett, vagy mögött, annak, hogy az ellenzék... Uh, Legesésebb jelöjtjére szavazzanak, amik persze én nagy skeptizmussal nézek, és nyilvánvalóan nem is értek azon egyet, amit ő mondó, hogy befogott orra szavazni, mert nem csak azért nem értek egyet, mert kormánypárti vagyok, hanem azért sem, mert az egész mentalitás távol át tőlem, de a a Gyuri 25 éve barátom, és 2015-2011 között a Fideszben a parlamenti titkáromként dolgozott, én ez a kutás kabinetnek jó volt a kabinettitkára. A, tehát ő, ő egy kiábrándolt ember, aki ráadásul kőkeményebben volt a politikai űrőjében a mi oldalunkon. Még egyszer mondom, útjabb mint húsz éve hajt lehet nincs. de húsz éve dolgozunk együtt különféle formációkban, és, és igaz, hogy mind a kettőnek ez egy erőpróba, és mind a kettőnk környezetében vannak olyanok, akik kúszítanak a másik ellen, és nekem is sok közös ismerősi mondja azt, hogy a Gyuri egy áruló, és hogy hogy nem szabad vele szobálni. Én, én nyilvánom azon túl, hogy a politika az most már mindenképpen el fog választani, és nem össze fog benneket köpni. Egyszerűen nem akarom. Annyi, annyi emberi veszteséget értem meg az elmúlt években, meg annyi csalódásért, hogy nem akarom azt, hogy a tele kialakult a mély emberi kapcsolatom azt nem kell menjen. Milyen megértem? Nem könnyű, erről próbál, és én tudom, hogy Sokan nem is értem felem egyet. De nem baj, nem baj. Tulajdonképpen nem lenne annyira nehéz, csak a szívünkre kéne hallgatni. Ugye most írta nekem a barátnőm, hogy a kisbeával egyszer felruhantak hozzá, egy szerelmi bánatom idején, most nekem ugye annyi szerelmi bánatom volt, mint igen, a csillag, és egyik súlyosabb volt, mint a másik, de most ugye őszintén el kell szégyelnem magam, hogy erre nem emlékszem, de ugye ez nagyon régen kellett, hogy legyen. Minimum 15-18, inkább 20 évvel ezelőtt. De hát úgy kell eljárni, mint hogy tegnap ez a, ez a fiú eljárt, miközben egyébként, és ugye az út az ember hogy ez ma megtörtén, akkor másodszor is így kéne eljárni, mint hogy neked is valószínűleg úgy kell eljárnod egy egészen másik témakörben, egy egészen másik szférában, és ez teljesen hiányzik. Én tudom, hogy a politika az nem házasság, én mindent tudok. De a, ha, most én nagyon egyszerű példát mondanék, ha bár most már egyáltalán semmi problémám nincs a Facebook csoporttal, ami az én műsorommal foglalkozik, hogyha nekem valamilyen kérdésem van hozzád, azt nem a Lázár Jánostól fogom megkérdezni, de nem a, a, a Cserpalkovics Andrástól sem. Tehát, hogy akkor hozzád fordulok, hogy az, hogy emberek egyébként nem tudván dolgokat valakinek a háta mögött összesúgjanak, ahelyett, hogy a legevidensebb cselekedett válaszsák, de ez egy rossz példa volt, mert ez egy racionális dolog. Ugyanakkor annyiban nem rossz példa, hogy ő mindjárt olyan érzelmekkel kavarodik, amiből meg kiderül, hogy azért nem fordulnak hozzám, mert vagy tartanak tőlem, vagy utálnak engem, bármelyik, amit egyébként teljesen jogosulatlan. Um, lehet, hogy ez nem rosszabb, mint a négy évvel ezelőtti kampány, akkor én bírom rosszabbul. Uh, bizonyos szempontból rosszabb, de mondjuk nem rosszabb, mint a 2002-es kampány, amire másokkal nem emlékeznek. Figyelj, Laci, a 2002-es kampánynál én olyan mértékben összerúgtam a Porta Fidesz-szel, és olyan mértékben nem kértek tőlem bocsánatot. Elmesélem neked azt a történetet, tudod, mi baj meg? Nem mondom neked. 2002 ben az alábbiak történtek. Ültem a Budapest rádióban, és a az osztályfőnök a tf veli beszédét elemeztem, amit egyébként Véner Richárd hallott, aki Véner Tibornak a fia. Fia. Ezért nem semmi, hogy ezt megjegyeztem. 15 év, de ismered Tibor Tibort Ahogy ah, Nem ismerem. A Véner is ismered? Ő nem ismerem. Ő a fia tibort. Nem nem, nem ő a bát, régott, és Nagyon jó ismerem, hogy sej. Uh, de ilyen mértékben emlékszem. Na mindegy, menjünk tovább. Uh, és uh, ő abban vádolta meg a műsoromat, egyszer egy cetlit találtam Budapest rádió stúdiójában, ez egy faxon jött, azt akkor uh, senki nem volt a rádióban, ezt úgy megtaláltam, hogy én szükségállapot elrendelését tettem, uh, vagy láttam. Tehát hogy, uh, úgy fogalmaztam, hogy, hogy szükségállapotot kéne elrendelni, és. Uh, ezt vonjam vissza. És hát ez egyáltalán nem volt igaz. Semmilyen szükségállapotot nem rendeltem el, vagy nem láttam szükségszerűnek, kinéztem a telefonomat. Elrendeltető volt, volna, se sok embert hűtöttek volna nem? Jó, hát ez ugye az a választás, amivel kapcsolatban azt mondtam, hogy én el fogom dönteni a választásokat, és a Kubatov hosszú ideig azért haragudott rám, mert az volt az érzés, hogy tényleg hozzájárultam a választások eredményéhez, amit én egyébként egyáltalán nem szégyellnék. Visszatérve tehát az alaptörténethez, az történt, hogy én felhívtam Véner mert benne volt a telefonkönyvben, aki között, hogy egyáltalán nem akart velem beszélgetni, ő azt akarja, hogy én ezügyben helyre csak valamit, én azt valószínűleg élőadásban csináltam, mint mindent, és mondtam neki, hogy hát, ha, ha, ha elbeszélgetné velem, az nem lenne egy utolsó dolog, mert hát akkor tisztázhatnánk, de ő semmit nem akart velem tisztázni. Ezt követően panaszbizottsági dolog lett, mert feljelentett, panaszbizottság volt, ami ugye hát eleve nem lehetett egy kiegyensúlyozott szervezetnek. Hárman voltak a panaszbizottságban, és hát ugye három ember esetén azt nehéz eldönteni, hogy alapvetően egyébként a kormánypártok delegáltak embereket. Debreceni József volt az elnök. Én oda. MDF. Igen. És én akkor oda... Nem, akkor, akkor a mdMP -MD volt, nem? Lehet, nem tudom. 2002 Biztos. volt. Uh, és uh, és én oda elhívtam ugye most híven az egész hallgatóságot, akkor eljöttek vagy 30 40-en. Egyszerűen azért, hogy lássák, hogy mi zajlik. Uh, és uh, ott Véner Richardot kérdezték, ott, ott nekem semmit, Tehát ott én oda elmentem, ott egyedül az ügyvédet szólalhatott meg, én nem. Ez így volt kitalálva. És Véner Richardot megkérdezte Debreceni József, hogy ezt a műsort hol hallgatta, és mondta, hogy ő akkor Zalegerszegen volt. Most ez a műsort Zalegerszegen nem lehetett hallani, akkor internetes adás nem volt. A srác teljesen belezabarodott. De teljesen belezabarodott a történetében, emlékezetem szerint. Debreceni József még félre is hívta, hogy fenntartja-e azt, amit egyébként mond és rábeszélte arra, hogy tartsa fönn, a srác ezek után fenntartotta, engem a panaszbizottság elmarasztalt, én odamentem az ügyvédemhez, aki Harsányi Gábor volt, és megkérdeztem tőle, hogy kint az utcán elküldhetem a fészkes fenébe, még inkább a K. anyjába megfelelő rész aláhuzanda a Debreceni Józsefet, Azaz én megítélésemet és a rádióbeli tevékenységemet hátrányosan fogja ebbe folyásolni. Harsányi Gábor, aki egy nagyon hozzám közelálló ember volt a műsort, hallgatta, azt mondta, hogy nyugodtan oda hozzá, és a Revicki utcában oda Debreceni Józsefhez, és elküldtem a fészkes fenébe, amire ő faarca állt, miközben olyan mértékben volt felháborító, amit csinált, ugyanakkor az, amiről te beszélsz, az soha nem fogom elfelejteni, hogy Wiener milyen eh, politikai kötelezettségnek tett eleget akkor, amikor egy olyan műsort jelentett fel, amit tapasztalható módon egyáltalán nem hallott, arról fogalmam nincs, minden esetre ha akkor kikapott a Fidesz, akkor ezer egyetlen dolog miatt teljesen jól tett, hogy kikapott. Soha nem a fogom kapsz. elfelejteni laci. Soha. Na most megleptelek. Komoly, komoly teóriában azzal kapcsolatosan, hogy milyen súlyos kárakat okozott az akkori vereség a 2002-es vereség, úgyhogy most nem mindig be lehetett. Nem örülök, hogy te is egy akkor a talán nem kellett volna följelenteni engem egy olyan műsor miatt, ami nem akart elrendelni semmilyen szükségállapotot, és amikor ezt tisztázni szerintem volna azzal, aki engem följelentett, annak talán lehetett volna olyan mandátum, persze, hogy nem beszélni. Persze, persze, ez, ebbe is van. De azt különösen tetszik, hogy Debetri Józsefet elkütted a fenébe. Elé? Ó, most is el kideni? Figyelj, egy élő adásban küldtem el a civila pályámba, amit még korábban a havas herik vezetett, amikor ő ott elkezdett velem hoverkodni, és mondtam neki, hogy ne nagyon hoverkodjon velem, mert ő egyébként 2002-ben az alábbiakat cselekedte. Ez egyébként az ATV-ben akkor sem, és azóta sem nagyon volt szokás. Ott hirtelen megdermet és utána nem is nagyon élet föl tovább. Én csodálom, hogy én most nem miniszterek jelöltem. Nem igaz, nem volt. Figyelj, én ha ö, téged megbántalak, akkor nem esik le a kisujjamról a gyűrű, én elnézést kérek, de aki engem igazságtalanul megvádol és nem kért tőlem elnézést, azt a föld végéig tudom üldözni, és ez ezügyben még ma is elég fiatal vagyok, ne felejtsd el, hogy a kettünk ismeretséges. és így jött létre, így aztán Cserpakovics nyugodtan végig üldözhetném a föld végéig, hiszen ő nem tette meg azt a gesztust, amit te. Ja. Na, valami más témára Nem, beszél, a kampány, akkor. a kampány, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a 2002-es kampány, hát az, az borzasztó él, él, él, üzé, emlékeket hagyott benne. Hát, bennem is. Szerintem az nagyon dolog volt. Nagyon sok kapcsolat meg, bár nekem megmondom, hogy szintén az igazi nagy törés az életemben, az 2010 volt. Mert önmagában az, hogy én a Fidesz országysi képviseletem, az jó pár elsősorban a művészvilágban, művész barátom, képzőnész barátom mérhetetlen hangját váltottak itt. Tehát van olyan ember, aki mai napi nem köszön nekem. Nem, és sőt, nem köszön vissza nekem. Hát, mert? mert? Mert ugye az ő politikai nézetével az összegyeszített nem ugyan csinálok. És visszafogadnának akkor, hogyha abba agyná, mert ez ugye a kettő nincs így összefüggésben. Hát, ezt különösebben nem érdekel. Visszatudná te egyáltalán civilised, civilesedni? De de nem, most az előző kérdésem nem menjünk el. Nem menjünk. Azok, azok az emberek, akik azért nem köszönnek nekem, mert hogy én olyan politikai vallok ami az ő nem találkozik. Azok, de ezt biztos, hogy benne? Persze. Azokkal ne hogy nem is akarom, hogy vi, úgy van visszafogadjanak. Tehát ez... Nézd, de hát az ember lehet 180 fokos fordulatot biztos, nem tartozom azok között, akik 180 fokos fordulatot, tesznek inkább akkor vagyok valamit nem megyek át a másik oldalra, nem tudom, nem kezdtek el teljesen új politikai beszédmódot képviselni, de, de, de azt, hogy úgy csináljunk, hogy nem ismerjünk egymást, hogy megköszönjünk, meg megadjuk a másik köszönését, hogy átmenjünk az utca túloldalára. Azt és és olyat te... is tudok mondani, akivel olyan baráti viszony voltam, hogy, hogy ha kellett, akkor a saját kis autómmal költöztem el, meg a a meg nem tudom, mi, meg kisegítettem, meg nem. nem a példákat, és akkor most nem köszönöm nekem. De mondhatjuk azt, hogy te Laci, én nem úgy gondolkozom, mint te most. És hogy csak, ha nem maragszol, akkor jövőben nem fogunk olyan gyakran sört együtt, a mennővészetről, meg kultúráról beszélgetni. Tartsuk meg a három lépést, távolságot, tudva, és köszönjük egymásnak. Ezért nem tudom, nem, örüljön, nem más, de azért kezetelmesztésen fogunk. Ezt nem tudom fogadni. Figye, én a munkám révén az összes hajdani magyar rádiós kapcsolatot elvesztettem. Tehát elég oh. volt ahhoz a kálomista Gábor mellett kiállni egy konkrét ügyben, amiben egyébként akkor igaza volt, aztán lehet, hogy egy csomó csinált utána, de akkor abban konkrétan igaza volt, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy igaza volt, én legalábbis úgy tapasztaltam, és az élet eddig nem cáfolt meg, és volt néhány ilyen történet, és úgy egyenként lepattant kettő, három, volt 8, 10, 12 ilyen ügy, 15 ügy az embernek olyan nagyon nagy, ö, ö, ö, tehát a valakinek 500 barátja van, vagy 500 hozzá nagyon közeli kollégája, az gyanús, akkor olyan nagyon sok nincs, márra egy sem maradt. Én Radnóti Sándornak tegnap úgy küldtem Messengeren boldog születésnapot, hogy azt írtam, hogy ha bár tudom, hogy tesz rám, attól még boldog születésnapot kívánok, és ez semmi mással nincs összefüggésben, mint hogy én egyébként azt mondtam, hogy a szakmai renoméját teszi kockára a politikai szerepvállalása miatt. De szerintem ezt rossz néven vette, vagy úgy gondolta, hogy mi ketten nem vagyunk ilyen jóba, vagy hogy én hogy veszem magamnak a bátorságot, soha se derült ki, de ezt Meg még a port a Csáki Judittal, valószínűleg ezt tettem jól. De hát nem is olyan könnyű. De nem is olyan nehéz, bocsánat. Nem is olyan nehéz, hogy a ne hát. Ez Egy... ilyen frajdi keveredés volt. De figyelj, én a Vágó Istvánt felhívtam durván hat évvel ezelőtt, de ez nem jellemző egyébként, volt köztünk jelentős konfliktus. Mondtam neki, fiala János vagyok, folytathatom? Mire azt mondta, nem? Mondtam viszont hallásra. <Szorítan> én ott találkoztam, vele a Berendtén a szállodában a DK rendszeresen ott a az elnökségülését, vagy többször ott a az elnökségülését vele, is találkoztam gyógyságyjal is, ide a beszélgettem. <Szorítan> és a, még így a borunkat, mondta, hogy még megint a borókat, mondta, hogy hát nehezen, de ne kell ismerni, hogy nagyon jók a boraink, úgyhogy én megörültem neki, mondta, hogy egészségére. Múltkor egy átévés felvételen farkasázi tivadar negyed órán keresztül mondta velem kapcsolatos sírálmáit. És akkor azt kérdeztem, hogy ezt mi nem beszéltük meg műsoron kívül, akkor erre nem volt válasz, amikor aztán oda mentem hozzá a szabadsajtódíj átadás, akkor durván két hete, és mondtam neki, vagy egy hete, és mondtam neki, hogy ugyanúgy lehet oda jönni a másikhoz, mint hogy én oda megyek hozzá, akkor közölte velem, hogy tudod mit bazd meg, hat hete nem hívtak meg az ATV-be. Ez volt a reakciója. Még azt sem mondhatnám, hogy a hozzám közelállókkal vagy elvileg közelállókkal jobb lenne így a viszonyom a műsorom és a létezésem kapcsán, mint a tőlem egyébként állókkal. Borzasztó. Borzasztó. Hát nem mondom, hogy innen folytatjuk, mert nem tudom, hogy hol vagyunk, de a jövő héten ismert. És nyolcadik után megserezés, jó? Jó, rendben van. 10 tizedikén vagyunk, azt ne felejtsd el. De... igen. Köszönöm szépen. Szia. Én is szia. Elsimó lászló hallottak. Jó reggelt lett. Hogy tetszik lenni, kedves Mesterházi Aftas? Kicsit megfáztam, de amúgy jól. <Sz> Hogy bírod ezt a kampányt? Ed eddig jól. Igen? Hozzá, hozzá vagyunk már szokva, igen. De az mit jelent, hogy hozzá vagyunk szokva? Tehát ez hát... olyan, mint amikor egy orvostól megkérdezem, hogy hogyan bírja, hogyha egy betege meghal, és akkor azt mondja, hogy az első nehéz volt, aztán hozzá szoktam. És ugye egy laikus van. meg azt mondja, hogy de doktorú, hogy lehet az hozzá nem azért nem ilyen drasztikus, inkább úgyhogy hogy egy újságéről hozzá van szok, hogy emberekkel beszélget és kérdezi De jól beszélsz, nagyon jól beszélsz, nincs hozzá szokva. Tehát azt kell, hogy neked mondjam. Ugye volt egy alaptörténetem, amit én nagyon régen idéztem föl. Hallvány lila gőzöm nincs Attila, ugye nekem ez honnan van az emlékezetemben, hogy volt valami tolvaj fejedelem a 18.-17. A században Párizsban, aki minden reggel ellenőrizte a zsebtolvajainak, akik ugye neki dolgoztak az újbegyét, hogy azok véresek, mert hogy csak véres újbegyel lehet zsebtolvajnak lenni, mert hogy a véres újbegy az olyan érzékeny, amilyen mértékben nem, érz, nem tud érzékeny lenni egy nem véres, és amennyiben nem volt véres, akkor elküldte, még az is lehetséges, hogy felelősségre vonták valahogy, mert egyébként, hogyha nem béres az újbegy, elkapják, kínozni fogják, meg fogja mondani, hogy ki a megbízója, előbb-utóbb eljutnak hozzá, és akkor lefejezik, már pedig ő ezt nem szeretné, és a szó képletes értelmében így kell az embernek minden reggel véres úgy bejön leülnie, hogy az érzékenysége meg legyen. Ott ugyan nem szerepel az, hogy kihez fognak majd eljutni, akkor, hogyha netán elkapják őt, de az érzékenység az maximálisan fontos. Abszolút. Ez nem zárják ki a De kizárja, mert Tehát az embernek egyfolytában fel kell tartani annak a kockázatát, hogy meglepődjön. Olyan értem, igen, de hát valószínűleg, már 365-ször véres az út, vagy akkor nem úgy fáj neki, mint az első alkalommal. Ezt nem tudom, ezt még nem próbáltam. Többször, mint 365-ször ültem itt, és azt tudom neked mondani, hogy a hozzáállás alapvetően nem más. Illetőleg abban a pillanatban, hogy más, valami emlékeztet arra, hogy valamit elmulasztottam, és annak a fájdalmas hiánya, tehát az az egy emlékeztet arra, hogy ezt nem kockáztathatom, meg, meg ki tudja, hogy mit fog ezáltal én és a hallgatóim, a hallgatóim is én veszélytel. Ez egy nagyon fontos dolog, amiről beszélünk, mert természetesen az, amit megfogalmazol, abban sok igazság van. De nézvén azt, ami elém tárul, mi tájkép. Itt kampány kapcsán, ha azt az emberi viszonylatok oldaláról közelítem, akkor elfordítom a fejem. Hát nem tudom, mire, mire gondoltam, hogy tegnap jártam, ott ö, ilyen tulajdonképpen kocsmatúrán voltunk abban az értelemben, hogy ilyen speciálisabb formáját választottuk a, a kampánynak, hogy különböző ilyen sörözőkbe mentünk, és ott beszélgettünk az emberekkel. Szerintem egy teljesen más, hogy mondjam, meccetét látja az ember a, a világnak, meg hogy mennyire világosan látják nagyon sokszor az emberek még kevés információ alapján is, hogy, hogy mi történik a politikával. Nekem kimondottam, hogy nem élményszerű volt. Most nem csak azt, én el tudtam mondani, hogy miben gondolkodunk és ott tudtunk beszélgetni az emberekkel, hanem hogy, hogy ők hogyan látják, milyen problémáik vannak. Illetve voltunk egy olyan kerületbe vagy nem is tudom hogy mondjam, települő település részen ahol egészen elképesztő körülmények között élnek. Még a, az emberek különböző ilyen jogi e, problémák miatt is alapvetően, e, hogy hát szóval, tehát van itt az bőven szegénység Magyarországon, van itt bőven igazságtalanság. Is. Amiről beszélünk, az nem ugyanaz, amiről te beszélsz, attól független létezik, mint amiről eddig szót váltottunk. Én, én azt gondolom, hogy én fizikailag értettem csak nem akartam ebben, mert azt talán nagy kevés bizalmas, de én szerzem hozzá lehet szokni akkor is kampányhoz, hozzá lehet szokni ahhoz, hogy milyennek a menete, több még az ember érzékeny az embereknek a problémájára, ez a kettő nem zárja ki egymást én a véleményem, de minden más készséggel elfogadok. Én de minden hely mindig más, és ezért mindig új és érdekes. Tehát annyiból ö, egy picit talán jobb, hogy most egy olyan metszetét kapja meg az ember a, a napi magyar ö, valóságnak, vagy rögvalóságnak, attól függően, hova megy, hogy, ö, hogy ez ilyen. Egy picit ilyen szociológiai tanulmánynak is jó egyébként, hogy hogy, hogy látja, én most nagyon sok kis településen is voltam, 200 fős településtől kezdve nagyobb falvakig is, tehát a nagyon messze le, battonyára, lőkös házára. Láttam, láttam a fényképet. És, és szóval ez teljesen mondjam, egy új perspektívából látja az ember ugyanazokat a problémákat egyébként, amiket mondjuk egy országos politikából lát, és akkor ötöd értelmet nyer az, hogy miért vis mondjuk azt valamiről például az egészségügyben vagy az oktatásban, hogy hogyan kell az esélyeket kiegyenlíteni. Igen, igen, igen, igen, igen, de erre szokták azt mondani, hogy ez bizonyos szempontból politikus dogmat, tehát amit, amit én mondtam. Szerintem, a... nem. Szerintem nem. Szerintem ez a, ez a valóság, hogy, hogy az ember kapcsolatba kerül a választópolgárról, ugye egy politikusnak mégis ez lenne a dolga, én nem álltok fideszeseket kampányolni, tehát amikor, amikor reggel 8-kor kezdtünk a, a piacon, akkor, akkor hogyan mi voltunk ott egyedül mszp -sek. Hát ez lehetséges, hogy az utcán nincsenek, de hogyha megnézed a tévét, hogy hány kampány rendezvényre nem engedi be a tévét, akkor az csak az által létezhet, hogy egyébként bankkampány rendezvény, tehát hogyha a Fidesz nem kampányol, azt tapasztalatod, hogy nem igaz. Csak de az ez kéne nem így van, mert ugye, hát igen, csak ott a sajátjaiknak beszélnek azért. Más egy olyan helyzet, amikor oda mész a, az emberek közé ahol nem egy, tudod, ez, hogy ez, ez, egy ez, ez, ez politikai igen, háttérrel ez, van ez egy fontos kérdés e, ezügyben ez meg fogok próbálni valamit tenni, ugye a jövőjéten beszélgetek majd a Gulyás Gergelyel ezt mindenféleképpen meg fogom neki említeni <síthat> Tehát, szóval ott, ott <kül> vannak vélemények és nem mindig egyeznek a, a pártodéval vagy a saját véleményeddel és akkor ott nem, ott nem, nem erről a részéről. Nem, nem, mi, nem abban, amiről te beszélsz, hogy ebben a tekintetben miért mond le, vagy miért hagyja el, vagy akármilyen kifejezéssel élve a Fidesz az országnak azt a felét, amikről tudja, vagy érzi, vagy mind a kettő, hogy nem tart vele, hogy akkor miért, tehát, hogy ők miért nem fontosak, mert ugye ilyen alapon, és tudom, hogy ez durva, meg nem igaz, az orvosi ellátást, az oktatásban is azt lehetne mondani, hogy a miénket tanítjuk, a miénket meggyógyítjuk, a nem miénket nem tanítjuk, a nem miénket nem gyógyítjuk, de persze nem igaz, de, de ez a különbségtétel, amiről beszéltél, ez ebben a formában nem is az a baj, hogy sajnos igaz, hanem nekem olyan mértékben ügyszöget szöget a fejemben, Mind, számomra ez érthetetlen. Tehát én nem értek egyet, több dologban nem értek egyet, mint egyet értek a miniszterelnökkel, de attól még az osztályfőnök. És minden cselekedetemmel, vagy nagyon sok cselekedetemmel nem üzenek neki, de a, a beszélgetéseimben próbálom azokat, akik velem nem értenek egyet, meggyőzni arról, hogy szerintem amiben így gondolkodnak abban, miért nem gondolkodnak jól. Na most, hogyha Orbán Viktor eleve úgy beszél, hogy abban engem nem kalkulál, akkor akkor hogyan tarthatom én őt az osztályfőnökömnek? Te pick kerám. Egy határon túl sehogy se. Én azt látom, hogy a Figyesznek egyébként a társadalmatikája ilyen, hogy az alullevő, mi két és fél-három millió emberrel egyáltalán nem, nem foglalkozik. Tehát ö, egyszerűen a fölötte levő társadalmi csoportokat próbálja vagy ugyanazon a szinten tartani, ahol vannak, vagy pedig a felső társadalmi csoportokat akarja még jobb helyzetbe hozni. Tehát egy ilyen perverz újraelosztási rendszer van, és ez nem véletlen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szándékolt politikai magatartás, hogy ők a szegényekről tudatosan nem vesznek tudomást. Ezt is tudom képzelni, de ezt tartósa nem lehet megtenni. Tartósan szerintem semmiféleképpen nem, a legrosszabb vicc tudod, amikor a százlábúnak tépegetik a lábát, és amikor az összeset ki, mert ugye mondják neki, hogy egy százláb ugor, és a százláb ugrik, sírja, hogy a százlábú százal 95-tel, 5-tel, ugrik, és amikor az utolsót is kitépi, akkor mondja egy százlábú lábnél küssüket. Végülis a szegényekre is lehet azt mondani, hogy ők süketek, és rájuk nincs szükség, és aztán majd meghalnak, de hát ez nem így, tésztem, megoldás, nem megoldás, másrészt mindig kerül valaki a helyükre. Igen, ugye ez a, az, az a probléma, ami a legbonyolultabban és a legnehezebben, ezért a megoldás a legtöbb időt vesz igénybe, és azért úgy látom, hogy ez nem bajlódik a szormánykormány, mert politikailag nem hasznosak. A számukra azt mondják, hogy úgysem ennek kell szavazni ezek az emberek, és akkor meg tulajdonképpen minek foglalkozni velük. És hát ez a, ez a hozzáállás, ez azért jellemző az elmúlt nyolc évek. Tehát ennyiből az, amit mondasz, hogy kit meg, meg kit nem, az tulajdonképpen megvalósul a napi gyakorlatban. Nem átvitt értelemben, hanem konkrétan. Tehát akiről nincs elég pénze, az hogy Kelet-Magyarország számos települése nem tudja igénybe venni a, a, az egészségügyi szolgáltatást. Akár még háziorvos sincsen, kórház messze van, stb. stb. És ez igaz, hogy ezen a. De, de attól, mert így van, attól, mert így vannak tartva a szó, idézve jeles <tos> egyébként ilyet az ember nem mond, politikailag nem korrekt, hogy az az az ő szavazati hajlandóságukat valamilyen módon pro- kontra befolyásolja? Persze. Én azt látom, hogy, hogy egy ilyen apátia van bennük. Tehát nem arról van szó, hogy ellenzék, hanem, hogy apátia. Nem, nem. Az, hogy elégedettenek persze az a apátia, az, hatalommal... ez, mit, az mit jelent az apátia? Én tudom, hogy mi hát, az apátia, de ez a politikai az, apátia. Pen, apátia feletörődés mi? van a dolog, hogy nekik ilyen a helyzetük, ilyen is volt és akkor, akkor azt gondolják, De hogy te elmészed a helyre, az, az mit nem. mondasz nekik, próbálod, Te mit, mit mondasz nekik? Hogy lehet egyébként? Hát többször én, én igazából ilyen helyeken inkább meghallgatom először a, a gondott problémát, tehát ilyen csomószor, ugye ezek De temélyes elmennek. vagy Fert... te mész el hozzájuk én megyek el hozzájuk, De nem ne, persze, ne, ne, ne, van valami nagy üdítés, hogy bekopogtasz nem, nem, nem bekopogtasz, tegnap végig vég kettő vagy három ilyen lakást ahol ahol ilyen, Hát a középkori körülmények az egy eléggé uh, fi, finom vagy a meg, ja, de, megfogalmazás. De most tételezzük fel, nem tételezzük fel, eljössz. Nagyjából fel tudod azt tételezni, nagyjából el tudod azt képzelni CDEF, hogy amikor te eljössz, akkor, akkor mit hagysz magad után? Tehát, hogy azok az emberek, akikkel beszélgettél, azokat vajon az árt ajtó mögött hirtelen abból adódóan, hogy kimentél, mit mondanak egymásnak? Hát, van, amikor azt mondják, hogy mondjuk itt még politikus az életében nem járt, és hogy... Ami valószínű, igen. Hogy, hogy, hogy hát akkor ez mégis egy olyan helyzet, amikor valakinek el tudják mondani a, a saját gondjaikat. Természetesen gondolom, hogy mindig benne van egy picit az a remény is, hogy hát, hogyha akkor most meghallják, hogy hogy mi a gond, hogy mit kellene megoldani, és hogyha van kormányváltás, akkor hát, hogy csinálnak vele valamit. Szerintem ez inkább egy ilyen 10 százalék, hogy őszinte legyek, tehát valószínűleg ezek az emberek sokszor érezték már úgy, hogy jöttek, mentek a kormányok, és akkor nekik meg a helyzetük ugyanolyan volt, valószínűleg ez is hozzájárul egyébként Pont, a, a pátiához. Az. Azt akarom tőled kérdezni, hogy ilyen szituációban eszedbe jut-e az, hogy amikor az MSP volt hatalmon, vajon az ő helyzetük alapvetően más volt-e, és ebből adódóan eszedbe jut-e az, ami akkor nem jutott az eszedbe? Abszolút. Te, te, persze, persze. Tehát ilyenkor az ember Hát ezek a hely, élethelyzetek nem egy év alatt ö, jöttek létre, hanem adott esetben nem tudom, húsz év alatt, vagy tíz év alatt. Vagy. Szóval persze ezek nem, nem, <coughs> bocsánat, nem, nem egyik napra a másikra keletkező ö, problémák. Az egy másik kérdés, hogy valóla politikának pont erről kellene szólni, hogy az egész társadalmat úgymond húzza fölfelé most a szó átvitt értelmébe. Tehát, hogy azok úgynevezett ilyen mobilitási csatornák, azok valamilyen szinten azért csak működjenek, hogyha tényleg nő a gazdaság, jobb a költségvetés helyzet, akkor ezt valahogy érezzék a, a, az alsó társadalmi csoportban, anyagi értelemben, értem tartozó emberek is, mert különben ugye, nincs solidaritás, akkor nincs nemzeti összetartozás. Mikor kezdte ezt a... Bár egy politikusnál nagyjából ez, ez egyfajtában van ez a, ez a bekopogtatás... Mennyire nehezebb egyre inkább a cipőd abból adódóan, ami ráragad, mint sár, miközben nem sár, de az, amit egyébként olyan intenzíven szedsz össze, amilyen intenzíven egyébként más szituációkban nem szoktál. Mennyire nehéz tőle a szíved, mennyire nehéz tőle a lelked? Mit gondolsz arról, mi minden múlik azon, hogy április 8-án hogyan szavaznak az emberek, és maradsz továbbra is passzív, vagy lehet aktív? Nem, ja, hát mindegyébben az ember aktivitásra e, sarkalja, és olyan szempontból is azért, hogy fontos tapasztalás, hogy, hogy lássa, hogy, hogy mekkora különbségek vannak város és város, család és család között. Hisz itt is azért gyerekek is ott éltek ezekkel a, a családokkal, nehéz körülmények között. Tehát, és meg kell próbálni azt az emberben... Azt a, ilyenkor az ember persze ég a tűz, hogy hát akkor itt tényleg kellene tenni valamit, és ezt flángot kell szerintem minden politikusba életben tartani, vagy őrizni, Na ugye ahogy távolod időben a, az élménytől, úgy hogy egy, ahogy egyre nehezebben látod megoldhatónak vagy itt közölt problémákba, akkor ugye van egy ilyen, sok esetben egy ilyen automatikus menekülési reflex is, hogy hát úgyse tudom megoldani, akkor, akkor próbáljuk is egy kicsit elszelejteni, mert hogy akkor, akkor nem, nem emészti a elkismertedet. Na, azt kell kikapcsolni ezt a Mondjam, jó, de jó, de hogyha azt kikapcsolod, a... akkor most sajnos be kell kapcsolnunk valami mást, mert ugye eddig egy ilyen konferenciát tartottunk, és ha bár nem voltunk elméletiek, de más módon közelítettünk mindahhoz, mint ami egyébként ugye az elmúlt időben alapvetően más csatornákon, április 8-ával kapcsolatosan elhangzott. Azt írja, hogy a Dúr Szabocs 7 óra 3 perckor az indexen. A népszava külön számát osztogatta volna az MSZP az utolsó napokban, mivel azt tartalmazott egy esélyes demokratikus jelölteket, felsló térképet. Több választókeretben azonban olyan nevek szerepelnek, amelyeket nem akarnak a szocialisták reklámozni. Így a kinyomtatott újságok terjesztését leállították, de mi megszereztük. Én ezt nem fogom amit végig elemezni, de ez igaz? <hállt> hát ha írták, akkor biztos. <hállt> <hállt> nem szoktál ilyen frappáns lenni ilyen vonatkozásban <hállt> Hát, én befondolom nem hogy beletemetkeztem ebbe a vidéki kampányba, tehát nem foglalkozom. Jó, de azt nem mondja, hogy erről nem tud semmit, se a hallgató, hogy hát, rosszul. Hallottam, hogy... igen, hallottam róla, hogy, hogy nem, nem úgy sikerült kinyomtatni ezt az újságot, mint ahogy szerették volna. Ezt hogy érted, hogy nem valóban. úgy sikerült? Rosszak a színek? Hát inkább a nevek, hogy nézem. De a neveket kiadta. Ezt -e, nem tudom, ez fogalom nincsen. Tehát nem tudom, hogy ki szerkesztette azt, azt az oldalt. Már a népszava a... is ellenetek dolgozik? Hát, vagy a nyomdő ördög se tudja, igen. Hát figyelj, itt elég sok népszerepel, ezt most nem fogom neked mind felolvassani. Ne Nyomdának te... ennyi ördöge nem lehet egyszerre. Nem tudom. Ezt tényleg nem tudom, hogy hogyan, hogyan alakult ki a helyzet. A magáról a tényről arról én is értesültem, hallottam tegnap, hogy talán tegnap előtt, hogy, hogy valami hiba csúszott ebbe a térképbe. Igazából én, szóval, hogy mondjam, ezt nem tartom Ma az a legfontosabb kérdés közé, úgyhogy úgy, nem olyan foglalkoztam erre. Amikor az index ezt a címlapon hozza, akkor abban alapvetően valószínűleg az a logika van, hogy mekkora balfarok ez az MSZP, és a balfarok ez az ellenzék, hogy egyébként ezt is így elcseszik. Nem? Te mondtad. Nincs igazuk? Nincs. Tehát te a magad részéről, ha a felhívna, akkor adnál neki egy nevet, akivel megbeszélhetné azt, amit te azért nem tudsz elmondani, mert nem vagy elég tájkozott, és aki egyébként elmondaná, hogy ez miért kellett, hogy így legyen, és talán az index jobban tenni, hogyha egy tekintetben empatikus. Nem is tudom, hogy kéne nekére. Nem, én az, nem, nem így értettem, úgy értettem, hogy beszélt a durszabolcsek, de kunha anyfival, tehát, hogy, hogy volt neki meg talán ha nem emlékszem nem, nem pontosan, de. Talán a kampányfőnökkel is, a, a Tóviás józsef fel, aki ugye, az összes ilyen kiadványért felel. De, de ahogy aztán, aztán meg is szól az, az Ágnes talán ebben a, a, a cikkben. Tehát nem, nem így értetem, Csak azt gondolom, hogy egy kampányra persze ez egy, ez egy érdekes kiszínes, mint az itt, hogyha rossz helyre rakják ki a, az egyik képviselőt, a plakátját még egy körzettel odéba, akkor is egy biztos kiszínes történet. Én szerintem olyan sokkal mélyebb tart, nincs ebbe bent ebbe az egészben, mint hogy valaki aki elrontott valamit egy kampányzatványba, de én nem látom ennek a nagyon nagy jelentőségét, még így akarom mondani. Jó, e, azt kérdezem tőled, hogy e, reggel betelefonált valaki Cseperről, és természetesen erről a, e, az áldatlan volt szó, ami az együttes és az MSZP-s jelöltnek az egymáshoz való viszonyát illeti. Abban például csak egy másik konkrét kérdés, abban mi fogja eldönteni azt a vitát, ami most van, vagy nincs vita, mert már eldönt? Hát én úgy látom, hogy már eldönt. És ha azt mondja erre a cseppeli, hogy ezért ő duplán fogja büntetni az msp t mert selistán, se nem fog rá szavazni, akkor valamit ő rosszul értelmez? Nem, nem feltétlen, hogyha tehát itt mindenki maga dönti, hogy, hogy, hogy, hogy mondja, mi, mi, mit választ. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most a, a választásokon való kell egy, egy, egy, egy alapvető kérdés föl kell tenni. Ez az alapvető kérdés mindenkinek az, hogy el akarja küldeni az Orbán kormányt. Ha el akarja küldeni, akkor ugye olyan jelöltekre kell szavazni, akik, akik a legtöbb szavazatot tudják összeszedni egy választói körzetben. Ez most jelenleg cseppelen is a felmérések alapján. Az MSZP jelöltje. Most, ha valaki nem akar elküldeni az Orbánt, akkor persze vagy otthon marad, azaz is az Orbánra szavaz, vagy olyan kisebb pártokra szavaz, a a amelyeknél kérdéses, hogy ők bejutnak esetleg az országgyűlésbe. De az világos, hogy megnyerni nem tudják az ott körzetet. Ez mind-mind mind Orbán Viktort segíti. Tehát itt most talán a, a, a szimpátiát, vagy hogy mondjam, az érzelmi dominanciát egy picit a józan észre háttérbe kellene szorítani. Hát ez majd eldől a választásokon. Jó, ami, amit a Szegetről mond, amit hoz az újság, ez két-három nappal ezelőtti hír, hogy még nem állapodott meg mert az együtt és az MSZPP szövetség, de néhány helyen biztosan lesz visszaléptetés egymás javára, az valójában egy vágyálom? Nem tudom, kérdez meg a Karácsony gergőt, mert ő ott van ezeken a tárgyalásokon velünk. Nem tudom, én nem ülök ott. De ha már itt van. A karácsonyára megyek, tehát hogy ma meg múcsonyra és, és szigszóra. Tehát én ezzel tudok foglalkozni, hogy ott mit akarnak az emberek, nem azzal, hogy itt fönnéppen ki hogyan nyilatkozik, arról hogy még mit szeretne, hol, hol akar még visszalépni két héttel a választások előtt. Neked szemet szúrt az, hogy van nektek, mint MSZP-nek, illetve Karácsony Gergelynek egy koalíciós kormánytervezetetek is, és van egy árnyékormányotok is, amit egyébként... Tehát, hogy hány kormánya lesz a leendő ellenzéknek, ha egyébként azt követően, hogy meghirdette a kormányát, és azt mondta, hogy ez így is lesz Karácsony Gergely, aztán néhány nappal ezelőtt viszont egy koalíciós kormányra tett javaslatot. Hát, ugye, hogy szóval, ha mondanám, akkor szóval, hogy Karácsony illetékes. Érdelem, de az, hogy ezeket a, a kérde... kettő nem zárják egymást, nem akarom elvitszeni a, a történetet. Hát ő azt mondta, hogy egy kormány az nem öt főből áll, hanem um, minden esetben azért van 10-15 minisztérium, és ő hát akkor is azt mondta, hogy ez az öt ember, akik ilyen kvázi, nem teljesen politikáról kívülről érkezett emberek, hiszen van pár politikus is, mégis csak a Komáromi Zoltán ő az egyiknek egy vezető politikusa volt, de független azért inkább politikához közel álló, de szakembereket választott a miniszterelnök jelölt, és azt mondta, hogy ha megnyerjük a választásokat, akkor az összes többi kormányzati funkcióba természetesen a koalíciós partnerek is jelölhetnek minisztert vagy bármilyen szívült. Jó, akkor ha, ha már nem akkor azt árulod el, hogy a részedről azért tudatos választás volt, hogy te battonyát választottad és nem ezt a felét, mint amiről az elmúlt pillanatokban kérdeztelek. Igen szerintem azzal lehet a második felét megoldani. Tehát ha nem megyünk vidékre, ha nem beszélünk az emberek, nem vagyunk ott a piacon, ha nem fogadjuk el a véleményüket, vagy nem hallgatjuk meg még akkor is, hogyha néha bennünket is kritizálnak, sokszor joggal, sokszor esetleg kisebb valóságtartalommal, hát abban nem lesz választási győző, hogy Budapesten csak ücsörgünk a televízió stúdiókba, és, és mit tudom én, különböző háttérbeszélgetéseken egyeztetünk arról, hogy jó, hát ugye egy héttel, ezt, lép egy héttel ezelőtt még másról is volt szó, emlékszel, hogy amikor mi elbúcsúsztunk, akkor te hova tartottál? Hát most nem emlékszem, mert ezek a napok nekem úgy összefolynak Na ez az, mindegy, akkor éleszek, a te írő emlékezeted, m mentél a Költségvetési Bizottságra, ja, Ott megjelent az összes Fideszes, és tudtatok beszélni mindenről. Igen, hát a nagy francokat, igen, tehát nem jöttek el természetesen ezek a Fideszesek, azt hiszem két elleni még egy képviselő jelen. Tehát ott ugye én próbáltam tisztázni ezt a kósa ügyet, hogy, hogy akkor most ez, mert ez a magyar költségvetés hatással lett volna, hogyha 1300 milliárd forintnyi pénz vándorolna be érted, Magyarországra. az ennek a történetét, hogy közben az érintett, elmondta helmet, hogy elment külföldre, de ha meg akarják hallgatni, akkor ha visszajön. Ez egész egy... Hát érint... máskor ilyenkor már ugye azért előzetes. Tehát, hogy ami Szotti kötődése lett volna, az, akkor már komán biztos, hogy előzetesben e, lenne, az ügyészség azt itt lányozta, hogy az elrejtőzés, meg a tanúk befolyásolása miatt e, jobb lenne, hogy nagyon érdekes, hogy egyszer csak a korona tanú, aki úgymond csalással vádolt, hiszen korsolóis is most utólag egy pár év múlva már rájött, hogy őt átverték. Tehát e, próbálja, hogy mondjam, magáról azt a képet kialakítani, hogy egy igazi voltári nagyparom. Nos, ezek után, hogy, hogy egy csalót fognak és megengedik, hogy külföldre utazzon, azért ez az eléggé újszerű megközelítése a magyar igazságszolgáltatásnak, hogy így igarjasan fogalmaznak. pétereki Péter, aki azt mondja, hogy tényleg folytatnak nyomozást, mintha egyébként lenne különbség, a nyomozást folytatnak és a tényleg nyomozást folytatnak között. Hát Elios. én azt gondolom, hogy ma már senki nem hiszi el Pólt Péternek, hogy bármilyen is, ami fidesz térint ténylegesen nyomoz. Na de ezt magának köszönheti. Tehát szerintem nem megsértődni kell, meg, meg kioktatni az újságírókat, hogy a közöleményt. Ez egy levél, part... amit ugye a, a bizottságnak írja a bizottság egyik emberének. E, igen, de hát, hát ma, ma ilyen a respektje az általa vezetett szervezet. És ez a legújabb történet, ezzel a pénzmosással, amit kivitt egy gyémántokban, aztán visszajött, nem tudom, hogy én már nem tudom követni. Hát igen, elég keszekusza vagy szövevényes, egy biztos, hogy most már világban is ugye mindenhol arról írnak, hogy Magyarországon milyen mesteri fokon van a, a korrupció, és, és ez hogyan hálózza be a, a Fidesz különböző rendőrangú szintjeit. A Kósa egy pozitívum van az Orbán számára, hogy az Elios ügyről meg a saját vejéről elterelt egyébként a, a figyelmet, ott szerintem az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a miniszterelnök maga személyesen és a családja érintette egy ilyen ügybe. ez azért mondom neked, mert több olyan fórumon volt, vagy ilyen beszélgetésem, ahol ugye a fideszesek azt mondták, hogy hát igen, vannak ilyen rossz emberek, de ha az Orbán ezt tudná, akkor, akkor biztos nem engedné. Mert mi, mi Viktorunk az nem olyan, azt pontosan tudja, hogy a korrupci ellen harcolni kell, az nem hagyná, de átverik szegényt. Na most ugye Hát erre nehéz azt mondani, hogy az ember a saját vejéről vagy mennyéről nem tudja, hogy mi a csodát csinál. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez az Eliosz ügy és a Tiborcnak a, a problematikája, az szerintem egy sokkal súlyosabb ügy, ha szabad ért mondani, mint hogy ilyen krimibeílő módon kihova csemp, csempézgyémántokat itt itt egy nagyon konkrét és megfogható hivatalos szerv által leírt séma van, hogy hogyan játszották ki a közbeszerzést, olyan személyek, akik a miniszterelnökhöz nem kötődnek, hanem a családjában vannak. Szerintem ez, erről is egy picit talán most kevesebbet beszélünk, miközben szerintem itt a fideszeseknek az érvelése is egy picit megbukik ezáltal, hogy szegény a jó király ugye nem tudja, hogy mit csinálnak a gonosz udvaroncok. Mennyire vagy optimista? De teljesen. Én az utcán olyan hangulatot látok, ami ami rég nem volt, tehát euh, én most tényleg olyan helyekre mentünk a randomon, tehát véletlenszerűen mentünk egyik másik helyre, én nem találkoztam egy emberrel, aki, aki nagyon védte volna a kormányt, vagy ami még, hogy mondjam, árulkodó hogy régen azért a fideszesek nagyon hangosak voltak, tudod, hogy beleálltak, kiosztottak mindenkit, aki nem a Fidesz szavaz, most, hogyha volt olyan, akire mondták, hogy ő Fideszes, akkor azért ő csendes Tehát Tehát, mint az érrendszerük azért egy kicsit elfogyott volna itt az elmúlt hetekben, hónapokban, amivel tudnák védeni az Orbánt. Úgy Egy héttel ezelőtt mondtam neked, hogy visszafogott vagy, és nem tetszik a hangod, aztán megállapítottam, hogy nem nekem szól, mert este Róna Jegonnál volt és nagyjából ugyanazon a hangon beszélt, úgyhogy megállapítottam, hogy nem rám haragszol. Nem, egy kicsit fáradt voltam, azt mondtam neked. Igen, igen, de az estén nem múlt el. Jaj, jaj. Nem, hát ilyenkor ez egy kicsit idő. Hát egyfelől, másfelől, ahogy én tapasztalom, ez most itt csak egymásra rakódik, tehát ez nyolcadika után fog majd megváltozni. És gondolom, hogy jelentős hatása lesz majd a fáradtság eltűnésének, az eredménynek. Tehát, ez a pró-kontra hatni fog rá. Ez így Egy van. hét múlva. Oké, okay, köszönöm tisztakot. szépen. Viszont... Nem tudom, hogy írtam de láttam, hogy valamikor a közeljövőben lesz születésnapod, és boldog születésnapod akarok kiverni. Ó, köszönöm szépen. Az a közeljövőben... Hát, igen, közeljövőben. Mikor lesz? Szombaton. Na hát akkor olyan nagyon rosszat nem mondtam. Aztán rövid szünetre vagy valamilyen szünetre fogunk menni, mert hogy ugye én itt kampányüzemmódban dolgoztam, a jövő hét keddet megeszi a hétfő, mert ugye uh -huh. hétfőn uh, nem vagyunk, uh -huh. mert hogy uh, ugye ünnep van, úgyhogy uh, ott pótlásra egy másodperc türelem... Um, tehát ott, ugye ott, e, e, akkor a másodikaiak azok átkerülnek harmadikára, így aztán e, mi kiszorulunk és hogy tizedike után mi lesz azt, egy, azt majd beszéljük meg a kilencedikei héten, jó? jó? Mert Magam sem tudom az eredmények függvényében változtatok az üzemmódon, mert hogy egyébként ebben a ebben a milyen van a az ének? fordulatszámmal nem biztos, hogy tartósan tudnék létezni. Mert ez a választásoktól függ, vagy most így, csak akkor jól értsem? Igen, igen, igen, igen, Jaj, igen, igen, igen, igen, igen, Tehát ebben az van benne, hogy amennyiben a Fidesz kétharmaddal vagy meggyőző fölényel nyer, abban az esetben visszaveszek, abban az esetben hogy nyer az ellenzék, illetőleg pat helyzet alakul ki, akkor ezt nem tehetem nekem. Aha. Jó, majd elmesél. Hogy elmesél? Hétfőn tapasztalt, vagy vasárnap este látni fogod az eredményekből. Jó, most ugye a hatásmechanizmust nem értem, de majd igen. A hatásmechanizmus az abból adódik, hogy amennyiben e, a státuszkó alapvetően nem változik. Mármint az eredmény, tehát hogy a, a Fidesz győzelmét illetően, akkor én. E, se lelkileg, se fizikailag nem vagyok arra kondicionálva, hogy azt folytassam, ami eddig volt, ami egyrészt a Fidesznek a felébresztését gondolta bizonyos szempontból, másrészt az ellenzéket annyiban támogatta, amennyiben a Fidesz nem ébredt föl, akkor valamilyen módon mégiscsak át kellett volna venni a helyét. Abban az esetben, hogy a nép úgy dönt, hogy Fidesz felébresztés és ellenzék támogatás tök mindegy, de ugyanez marad, akkor ha bár nyilvánvaló, hogy nem lesz minden pontos úgy, mint ahogy április 8-a előtt volt, az a helyzet olyan mértékben nem izgat úgy, hogy abban olyan feladatot lássak magamnak, mint hogyha egyébként győz az ellenzék, vagy helyzet alakul ki, és a kisebbségi kormányzásból adódóan olyan nehézségek fakadnak, amiből adódóan nekem helyt kell átadnom a vártán. Értem értem, értem, értem. Biztos, hogy érted? Ö, nagyjából értem, Mondjuk osz, hogy olyan, nem lesz olyan, mint előtte volt, mert ha nem olyan lesz, akkor olyan tehát ö, gondolom, hogy ha a Fizesz nyer, akkor olyan lesz, mint a megelőző 4 plusz 4 év, csak még egy fokozattal olyan. Igen, de abban nekem legalábbis a közvetlen utána nincs olyan feladatom, mint amilyen feladatomat látom az ellenkező, vagy nem ellenkező, hanem más esetben. Tehát én azt gondolom, hogy a, amit én megtettem, Először is azt gondoltam, hogy szeretnék ébresztőt fújni, erre már többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy egyéneknél sikerült, pártnál nem. Így marad az, hogy másoknak adjak esélyt arra, hogy változtassanak a helyzeten, az meg 8-án fog kiderülni. Okay. de ezt nyilvánvalóvá tettem tehát ebben nem árultam zsákba macskát azt kérdezem tőled hogy amikor jönnek a választások és ugye mindenki azt mondja hogy milyen jó a gazdasági helyzet erről már egyszer beszéltünk uh -huh. valójában és ugye ezt mondják a politikusok is egy olyan gazdasági elemző mint te erre mond valamit? mond, mert ezt perspektívába kell helyezni tehát hogy egy olyan kisnyitott gazdaság tehát, hogy nagyon attól függ a, az alapvető folyamatok attól függnek, hogy milyen a külső konjunktúra mert <coughs> ugye ennek az országnak az exportja meg az importja összesen meghaladja a GDP 100%-át ez nem baj, ez egy adottság, tehát ezzel lehet tök jól lehet élni e, és ugye az a kérdés, hogy ehhez képest mit teljesített az ország és ugye mostánál úgy tűnik, hogy mondjuk ilyen régiós összehasonlításban útnik, hogy semmilyen tehát a a belső folyamataink azok nem lettek jobbak, a hatékonyság nem lett jobb, az egy munkavállalóra eső növekedésünk, gazdasági növekedésünk, tehát az alkalmazottai létszámhoz vett gazdasági növekedésünk az, az, az rosszabb, mint volt a, a válság előtt. Tehát amit látunk, az egy külső hatás eredménye, és a belső struktúra, a belső folyamatok, azok nem. Jó, de azt kérdezem tőled, jobba? hogy ezt egy átlapolgárnak így kell-e látnia, vagy az átlapolgár azt mondja, hogy Durranneli menj a pibe, mert egyébként mikor keresett egy Lidl vagy Aldi pénztáros 500 ezer forintot? Ö, ez az átlapolgártól függ, tehát ugye élhetsz abban a, abban a, a a világban, amit, amit, amit a saját bőrödön éppen abban a pillanatban megtapasztalsz. De aztán mi hogy... kell ahhoz, hogy ennél perspektivikusabban lássam a magam és az országom, a hazám jövőjét? Uh, ehhez egyébként oktatás kell. <gül> Tehát uh, most úgy általánosságban, most nyilván mindenki a maga szintjén lát valami lát tovább... Hol, hol látod az, az, az oktatás fényét, helyét, jön vagy jön. hol látod az oktatás hiányát ebben? ez euh, részben oktatás részben nevelés tehát ugye az, hogy, hogy részben, inkább, itt a nevelésnek még a jobb szerepel, mint az oktatásnak tehát hogy királytsa nem fitett abból a maradjunk a neveléstől. E, hasonlítsuk össze a te nevelésedet miközben nem törünk pálcát a szüleid fölött és hasonlítsuk össze a te bár a gyerekeid nem felnőtt korúak. Én ebből a szempontból így továbbvinni azt, amit otthonról kaptam. Mert mindenki, mindenki azt csinálja egyébként, ugye, hogy továbbítja azt, amit otthonról kapott, és ez, ha jót, akkor jót tovább, ha rossz, akkor rosszat, kis mértékben módosít, és szerencsés esetben ezek a módosítások előre viszik a, mire a következő nemzedékeket. Alapvetően arra nevelhetek, amire én is nevelném a gyerekeimet, hogy, hogy tanuljanak, mert alapvetően saját magukon múlik a a szerencséjük és, és főszere, nem a szerencséjük, a sorsuk, és ö, főszabályként ö, az a fontos, amit ők maguk ö, tesznek le az asztalra. Amikor tényleg ne akkor másodra. a tanulásnak a fontosságát az hogyan tették számodra emészthetővé? Hát ez egészen apró gyermekkorba kezdődik, és mire az ember iskolába megy addigra ez egyértelművé vál, hogy vágja. én csak azért mondom, hogy az én szüleim, az szüleim neveltek ilyen. engem, de mégis kontraproduktív volt, mert én azt érzékeltem, hogyha nem leszek egyetemista, az nagyjából olyan lesz, mint hogyha a boszorkányok közé kerülnek, nagyjából így láttam a jövőt, ami egyébként kiderült, hogy nincs így, de a szüleim olyan mértékben forszírozták a továbbtanulásomat, hogy én ötödikben, az apácaiban, amikor orvosból kettest kaptam, akkor sírva futottam ki a fiúwécébe mert kockáztatva láttam az egész életemet. Nem volt ez nálunk ennyire doktrin doktrinér. tehát például, amikor felsős általános iskolás voltam, akkor ugye felmerült az a hogy hogy gimnázium vagy szakközépiskola, tehát, hogy valamilyen közelebb kerül, középfokultásnál is közelebb kerülni egy szakmához, tehát mondjuk, hogy anyukám közgazdasági szakközépiskolába járt, tehát, hogy nem valami egészen Ja, szüleim jogászok voltak, tehát nem valami teljesen más irányt de hogy, hogy, hogy, hogy mi eljártottak ezzel a gondolat. Tehát Nem volt ilyen, hogy neked már pedig egyetemre kell menned, és, és mi azért kell végül? Így, így hozta az élet, hogy, hogy akkor általános iskol után gimnázium lett, és akkor gimnázium után pedig, pedig úgy teljesen egyértelművé vált. Számol, hogy valamilyen egyetemi felső oktatás. És mondom, hogy szüleim jogászok voltak, de az édesapám, ő, ő, ő, ő a vállalati szektorban dolgozott, ő az volt a vezető jogtanácsosa, és ő volt az, aki ezt az egész közgazdaságtant, mint olyat, ezt is felvetette, hogy, hogy mi lenne, ha ez, mert ő ebben látott perspektívát. Ő a 80-as években nagyon sok minden olyan dolgot felvillantott, amivel, amivel mégis hosszú távon térsen igaza lett. Egyik volt ez, és még volt egy pár ilyen dolog. Mert hogy mit villantott fel? Hát ő például nem tudom, 80-as években elkezdett nekem arról beszélni, hogy Kína, Kína, Kínára. Sepp, Ez igen, az igen, az az az nagy azért, azért nagyon érdekes, mert az én anyám az országos társadalban dolgozott, de ha most azon gondolkodom, hogy ő bármit is felvillantott te számomra úgy, mint neked az édesapád, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen vonatkozásban nem? Hát ö, igen, tehát ugye most ha összehasonlítjuk a két munkát, Ugye a tervhivatal az elsősorban foglalkozott azzal, hogy Magyarországon volt, és ö, egészen részekre bontol, hogy a mai nap mai adja ez teljesen agyrém, ami, ami, ami, ami ott történt. Na de az sem idő. föl. Igen, csak hogy, hogy tényleg teljesen dolgokat foglalkoztak, hogy Jézusom. Ö, az édesapám meg ugye, az a az egy exportáló vállalat volt, és ugye igyekezett ö, a, a, a termékeit nem csak a KGST relációban, hanem máshol is ha ugye, a kemény valutási export szüksége volt az országnak, hogy nyomták, nyomták, bármi áron, csak hogy jöjjön be a dollár. Ezért ő aztán utazott ide-oda, mert azért néhány száz, vagy egy-kétezer buszt eladtak évente itt ott dollárrelációban, tehát nagyon-nagyon sok mindent látott. És neki például volt ez az egyik bilyen, hogy Kína, Kínára kell figyelni, mondta ezt a 80-as években amikor csak azt tudtuk, hogy végre nincsen maoizmus és nem halnak meg az emberek millió száméhen. És az, ami most van, és amely nem tűnik úgy oktatáspártinak, mint ahogy téged neveltek, annak mi az okó? szerintem, ö, kontraszelekció ö, az oktatásmenedzsmentben, ö, és hát olyan emberek ö, vesznek részt a a rendszer kialakításában, akik so életben nem dolgoztak. Tehát, soha életben nem kellett látni nem látták, vagy nem kellett szembesülnünk azzal, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy, egy, hogy valaki egy vállalkozói környezetben. Nem vállalkozóként, hanem egyáltalán a versenyszélában versenyképes tudástára munkához. Az egység, hogy oda nem jut be. Semmi, ami egyébként e tekintetben őt elgondolkodtatná afelől, hogy ezt ő jól csinálja, mert ugye maga a tendencia az úgy tűnik, mintha létezne, és a tendencia nem ebbe az irányba mutat. Magyarul, aki csinálja, az meggyőződéssel gondolja az ellenkezőjét annak, mint amit te a világról gondolsz. Hát ugye most azt látod, hogy a mostani rendszerben a szelekciós mechanizmus, az kizárólag egy ilyen hűség alapú, tehát semmilyen formában nem fontos a, a hozzáértés, hogy nem csak hűség alapú, ugye a kádárrendszernek a vége volt az, amiről azt mondták, hogy, azt mondták, hogy akkor tulajdonképpen már oda kerülhetett mindenki, ha nem volt kifejezetten ellenség. Nem óbégatottak akkor tulajdonképpen csinálhatta a dolgát, és lehetett bekerülhetett mondjuk az oktatáspolitikába, politikába, ha egyébként nem írogatott nem szamizatokat, de nem kellett neki, nem tudom. De arra azt kérdezem tőled, hogy ez olyan zárt rendszer, hogy nincs neki olyan e, hiba jele, ami azt mutatja, hogy ez mégsem biztos, hogy jól van? Nincs, nincs neki Igen, a rendszer ebből a szempontból zárt. A kontraszelekció az pont az, hogy ezek az emberek nem mennek szembesülni azzal, hogy ami ezt csinálnak, ahhoz nem értenek, ahhoz nem értenek hiszen az odakerülésnek a, a feltétele a feltétlen, hűség. És hogy a feltétlen megbízhatossághoz ugye. de ezért más, mint a Kádál rendszer vége, mert ahol már nem kellett már. Nem, nem kellett fő MSMP funkcionálisnak lenni ahhoz, hogy azért egy bizonyos szinthez bekerülj. Itt pedig ugye, ha nem vagy a nem kell, hogy tehát az nem elég, ha nem vagy ellenség, ha nem vagy a kutyánk őket, akkor neked itt nincs keresnyoló, ezért nyilvánvalóan feltöltik ezeket a pozíciókat. Olyan, olyan emberekkel, akiknek a. a Ho szakmai hozzáértésük az, az, az kisebb, és mekkor... ilyenkor nehéz szembenézni az in inkompetenciával. Mennyire Valaki látod mert... esélyed annak, hogy ez a rendszer, amit te leírtál, az változzon? Uh, ez de rendszer... azt is hozzátehetném, hogy rán... változzon anélkül, hogy bekövetkezzen egy krak, bár egy krak is megerősíthetni ezt a rendszert, mondván, hogy még szorosabbra fogják, csak az esetleg még károsabb következményekkel jár. Hát ugye attól függ, hogy mit nevezünk kraknak, hát A mostanában világot. Hát nem kell szerintem nem, nem világgazdasáikra. Az biztos, hogy ez a rendszer csak akkor változik, hogyha a mostani struktúra, az a mostani struktúra teljes, a magyarországi mostani politikai struktúra teljesen elgyengül, és egy ilyen vádzzá válik, ami egy idő után a saját súlya alatt összeomlik. Tehát szerintem például egy választás elvesztése nem elég, hiszen hiszen ezer módja van annak, hogy egy mostani ugyan most, a mostani struktúra visszatérjen azzal a, az a rettenetes mennyiségű pénzzel, amivel amit, amit tud mozgatni. Az kell, hogy maga az egész, ami most van, az, az kiüresedjen és elveszítse a, a belső elejét, elveszítse azok, azokat a támogatókat, akik, akik részben támaszai, részben haszonélvezői a mostani rendszernek. A te a magad létezési módját nagy valószínűséggel nem ugyanígy, de máshol is fel tudnád építeni téged alapvetően a családodon kívül mi tart Sosem éreztem azt a belső tüzet, hogy én külföldre menjek. Én tanultam egy évet külföldön, tehát amikor kint voltam, akkor valamilyen szinten nekem. Ezt a részét érted, de mennyire viseltetsz ellenségesen a szó idézőjeles értelmében, és szakmailag azzal kapcsolatban, amit az előbb leírtam, hiszen nyilvánvaló, hogy te, nem, te, mint hal, nem szereted azt a halastamat, amiben kevés és büdös a víz. É, igen, mégis, mégis itt vagyok otthon. Itth, itthon vagyok otthon. Tehát nem akarok ebből ilyen nagy szavakat csinálni, nem akarok ilyen hazafias blózungokat. Nem is állna neked, hogy sem volt Nem, amúgy állna Egyszerűen úgy érzem, tehát van az embernek, <coughs> van egy érzés, hogy mit jó csinálni, saját magával is, mit nem, és én úgy érzem, a hogy nem lenne jól relatíve tűződő. jól feldolgozott tehát azt a különbözetet, amit az amit te a fejedben gondolsz a világról és az, ami egyébként ehhez képest megvalósul tehát a kettő deficitjét a magad módján fel tudod dolgozni igen, ugye ne felejtsd el, hogy ugye az is számít hogy az embernek milyen, milyen hálózata van, tehát hogyan kapcsolódik a környezetéhez és nekem azért az elmúlt 40, most már mindjárt 47 év alatt de ugye különösen az elmúlt 21 néhány alatt, mondjuk 25 alatt ugye kialakult valami, valamilyen kapcsolati hálom, amivel én itt, itt, itt élek. És ezek, ezek nem csak szakmai, meg, meg anyagi, hanem, hanem ilyen mindenféle szociális. Tehát, Látod, de... milyen hatást gyakorolsz rám? Azt kérdezem tőled, hogy a jövő, heten, a jövő héten a keddet azt nem tudjuk tartani, de milyen lenne neked egy szerda 8 óra 3 perc? Elég gyorsan változtattam, nem? Eh, gyors, adaptív vagy, abszolút, abszolút, sokkal adaptívabb vagy, mint a magyar társadalom, nekem jó? Jó, akkor szerda 8.03. Okay. De akkor természetesen kedden küldök neked semmest, illetve lehet, jó. hogy nem hétfőn, akkor ünnep van, tehát akkor nem küldök. Kedden reggel fogok küldeni, még mielőtt azért uh, abból adódóan, hogy, azt hinnéd, hogy ugyanaz van, akkor a színnét, hogy ugyanazzal alakulásod a semmest. Kellemes ünnepeket. Oké, okay, neked is. Szia. Dronelli Pétert hallották. Uh, egy délutáni programom ugrott, akár több időm is lett, ha telefonálnak, akkor itt maradok, ha nem telefonálnak, akkor hazamegyek. 061 489 0999 egy 0630 677 a mai műsor elvileg véget ért, hogy gyakorlatilag is véget érte az örökön múlik. Ma este nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium Club volt lokájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. A 8 óra 57-ig elérnek akkor maradok ha nem akkor dörö.fi alajánoskokat gmail.com Jó reggelt Lakatos István Jó reggelt Szia. Az egészségügyi állapodtam összefüggésben megint szerencsém volt az egész adást fogjuk hallgatni mind a két órát és a mesterházúféle beszélgetés kapcsán lenne egy gondolatom Figyeljek. Lehet, hogy megint azt fogjátok mondani, hogy autista. Úgy azt mondta a Mesterházi, hogy nem nagyon találkozott olyanokkal, akik a fidesz éltetnék, vagy a Fidesz mellett állnának ki. Hogy az teljesen kizár dolog, hogy egy Mesterházi bemenjen egy kampányülésre, amit mondjuk a Fidesz tart, a Mesteresületet és azt De miért? Miért? De komolyan kérdezem, nem provokatívan hogy szétszednék a mesterházit, be se engednék, politikailag inkorrekt, vagy miért? Én, ha politikus lennék, bár nem leszek az, biztos ezt csinálnám. Azt tudom neked mondani, hogy tökéletesen értem azt, amit mondasz. Amit mondasz, az egy MSZP-s vereség után 2018. április 9-én aktuális lesz, most nem? Ahogyan nincs helye a fradi edzőjének a vasas öltözőjében, a szünetben, így nincs a mesterházinak helye most egy ilyen kampányrendezménye. Mert én még azt is gondoltam, hogy fordított esetben, hogy Fideszes megjelen... De nem, nem, ugyanúgy a vasasnak az edzőjének sincs helye a fradézőjének, mm -hmm. vagy öltözőjének. Nem hallgattál béké. én azt Bocsán. mondtam, hogy engem, mint Mesterházi, nem zavarna, ha az én oda jönne egy De és kereszt kérdéseket a... tégedben, jó, Ö, nem Ennyi. tudjuk befejezni, én ezt értem, csak ez nem így van. 8.57-kor műsorismertet, és 9-kor visszajövök. Hogy mennyi ideig maradok, majd tapasztalni fogják. Ádám, te jössz. Fia János lett? Mi volt a legutolsó kérdés? Csak annyi volt, hogy én abból belegondoltam, hogyha én Mesterházi a lennek, és az én kórumomra eljövődik, és engem nem zavarna sőt. Én ezt értem, csak azt mondom neked, hogy ott most taktikai megbeszélés van az ügyben, hogy hogyan fogok nyerni. Ugye én meséltem neked azt az egészen, nem neked mindenkinek, azt az egészen elképesztő szituációt, ugye Sápi Attila eltűnése után egy évvel kírták az önkormányzati választásokat. Engem Tóth Csaba, Zulu országgyűlési képviselő felkért arra, hogy készítse föl, lelkileg, mert egyébként másra nem nagyobodnék alkalmas, talán erre se a zuglói MSZP-t. Én a zuglói MSZP-t a maga módján felkészítettem, amelynek része volt az, hogy én azt éreztem, hogy rájuk túl nagy hatás gyakoroltó Csaba, és ezt elkezdtem lebontani, amit túl Csaba úgy gondolt valószínűleg, hogy én némileg túlléptem a hatáskörömet, ebben valószínűleg igaza volt, mindig túl szoktam lépni a hatáskörömet, mert látok valami izét, ami megjelenik előttem, és azt gondolom, hogy nekem azt kell követni, és az utolsó alkalommal, amikor elmentem, akkor egyszer csak azt mondta nekem túl Csaba, hogy a mostani alkalomról nem is esett szó, tehát hogy én egy olyan megbeszélésre jöttem, ami egyébként, amire már nem lettem volna hivatalos. Az, az volt egy nagyon kínos szituáció volt az végigültem, különös tekintettel arra volt nagyon fura és kínos hogy ott egyébként egy kampány megbeszélés volt a, a, a, a, az önkormányzati vagy a, a, a, a, a, az önkormányzati időközi, tehát nem időközi, hanem, hanem <gül> választás ugye amit meg kellett tartani abban a körzetben Sápi Attila eltűnése kapcsán <gül> és ha bár nyilvánvalóan tehát annyira voltak barátságosak hogy nem küldtek ki, de nyilvánvaló volt, hogy itt olyan megbeszélés folyik amihez nekem semmi közöm nincs, én csak azért maradtam ott, mert onnan eljönni azért lett volna roppant Kinos, mert egyébként nekem azt gondolom, hogy ott volt helyem. Az elején, aztán a végén felajánlották, hogy szólaljak. Megmondtam, hogy én nem akarok, és aztán az együttműködés más módon, de folytatódott, tehát annyira nem lehetetlenült el a kapcsolat. De az is egy határeset volt. A Mesterházi és a Fidesz kampánygyűlés az meg egész egyszerűen összeegyeztethetetlen. Uh -huh akkor is sajnálom. Jobb ország lenne, ha ez nem lenne, ezt egyszer, ezt lenne Erre mondtam neked azt, hogy, hogy április 9-én kezdődik valami, ami egy ellenzéki vereség után ismét elkezdhető, de csak gondolj bele, hogy a Költségvetési Bizottság ugye nem ül össze, mert a fideszesek nem jönnek el, tehát az, hogy ezt a két részt össze ragasztani, ami egyébként nem két rész, mert ez formálisan két rész, de tartalmilag egy és ugyanaz, arról egy Egyikünk sincs, egyikünknek sincs valószínűleg elképzelése, hogy ez hogyan fog történni április 8-a után, mint hogy április 8-a előtt sem van róla a mert április 8-a e tekintetben egyszerzóra. Hát gondold el, hogy matek órán beszél hozzád, és még néhány emberhez a tanára, többieknek meg azt mondja, hogy ők nyugodtan telefonálhatnak, de akár ki is mehetnek, hiszen azok annyira hülyék fiatal, te annyira hülye vagy, hogy egyszerűbb, hogyha kimész és nem zavarod az órát, mert a lakatos addig is tud tanulni. Uh -huh. Jó, értem. Ennek az igazi megoldása az, hogy az ember elmegy egy másik iskolába, de nincs még egy Magyarország. 061489099 és 06 Ha telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak, hazamegyek. Érteg most She's be 140 másodperc alatt egyetlen telefon sem, akkor elköszönök. kukat gmail.com, azt megelőzze 061 099 és 06 3677 múlik, én amit bele lehetett tenni ebbe a mai műsorba, azt beletettem. nek hagytam néhány messenger üzenetet, a gondolja, a válaszoljon rá RTL Klub Jogi 65 Amennyiben nem tartanak rá igényt, akkor ismét túl vagyunk egy kísérleti műsoron, amely, ha nem volt utolsó adás, akkor holnap találkozunk. 50 Volt, köszönöm, Krisztus. 33. 20. 9 óra 12-ig maradok mert az, az a kerek számom. A jándékba. Négy percet. Ez a Fire and Water és ez a zárószáma, hogy benne nem telefonálnak. Kiderül. Los Daniel-től egy választ a holnapi két csaposokra. Holnap két csaposok 28-án, szerdán, aztán lesz még egy negyedikén és lesz egy tizenegyedikén, ebből tehát összesen három van még. Ma este nagyon messziről jött ember, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez az utolsó előtti alkalom, és április 9-én lesz az utolsó. Holnap szerdán Barta Jánossal találkoznak 14. kerület LMP országgyűlési képviselője Gyurcsány Ferenc és Donát László. Sütörtökön 7.25-től Csepeli György, 8.03-tól Györgyevics Benedek, fél 9-től Vintermantel Zsolt, 9-től Ugi Attila. 135.061. Köszönöm Civi és Pogány meg a közreműködést. Amennyiben nem telefonálnak, úgy a dörrö.fi alajanospuka.gmail.com e-mail címen találhatnak meg. Tessék! Nagyon napot kell nagy ártadók, és fialólról szeretném beszélni. Itt nincs telefonos kisasszony, akinek leadhatná a nevét. Adásban van Ja, nem tudtam. Jó napot kívánok fioló na járt a jó. A következő lennek, előre bocsátanám, hogy abszolút jobb fog fogok szavazni. Nyugodtan. <laughs> vannak, vannak balra szavazó barátaim, szerint barátaim, én őket mindig úgy hívom, hogy tájékozatlan is megtévedt emberek, jót röjögünk rajta, azt utána kész mellőzzük a politikát. Igazából Uh, amit szeretnék mondani, hogy én egy pragmatikus gondolkodónak tartom magam, és hogyha ezt átvinnénk a politikára, akkor lehet, hogy ország is jobban állna, nem lennének ezek az ellentétek. Ez gyakorlatilag a következőt jelenti. <coughs> ha megnézzük Nyugat-Európát, amerre tart, ez az ego. Ez az ego. Főleg kötelességünk semmi lassan, jogaink ezerrel mindenbe Mások meséltésére, következmények Elles, nélkül, ellesdé, stb. Ő, mikor volt utoljára nyugat európában Mikor? Két hónapi Ausztriába. Mennyi ideig? Bécsbe. Tessék? Mennyi ideig? Hát, hétvégét. Oké, okay, és mit tapasztalt abból, amit az előzőleg elmondott? Ö, megfordítom a dolgot. Az összes nem magyar indítatású nyugat-európai filmet a Youtube-on megnézem, ami engem érdekel, és ami a témákhoz, főleg a jelenlegi témákhoz kapcsolódik. Legyen, de azok ehhez a témához kapcsolódnak, és honnan tudja, hogy ehhez a témához más téma, vagy más film nem kapcsolódik? <gül> a pragmatizmus azt jelenti, hogy tényeket nézek minden esetben. Tényeket nézek azt, hogy megtörtént, és elmúlt. Nem az ígérgetésekre hallgatok, nem a, nem a, a véleményekre, nem a, a gyűlöletbeszédre, a kampánykeltésre, stb. Az, ami megtörtént, arra támaszkodok. Ez a pragmatizmus. Igen, de ez nem ez a pragmatizmus. Hát az én pragmatizmusról, ez, ez az nem lehet, lehet táfolni és nem lehet, lehet rajta. Hogy az ön pragmatizmus egyébként tényleg pragmatizmus, azt előbb laboratóriumi körülmények között meg kéne vizsgálni, tehát az, hogy ön annak tartja, hogy nem biztos, hogy az ez, ön kivez egy jelenséget a, a tőlük nyugatra lévő világból azt kielemzi, kihoz belőle egy következtetést, amire azt mondja, hogy az igaz ez, ez, Bocsánat, nem kell elemezni. Épp erről beszélek, hogy a tények. A tények azok magas dolgok. Mondok egy példát. Megnéztem, megnéztem Malmőről egy filmet. 500 lakosú város, é. és három év alatt 4-es négy, száz, meg lehet nézni egyébként az a néve, hogy Svédország vége, 400 kézigránát, vagy 300 kézigránát, 1200 késelés és nem erőszak és 300 autó gyulladt meg. Négy, három év alatt. Ez könnyen lehetséges. Én egy hétig voltam malműben, talán egy évvel ezelőtt. Én ebből az íg egyet a világon semmit nem tapasztaltam. Hát, ez nem a magyar indítatású indí kampány, nem, nem, hanem nem, a svéd rendőrség. A svéd én, rendőrség adata. Én nem tudom, tehát én most nem fogok tudni ezügyben megnyilvánulni, mert nem fogok tudni most hirtelen két perc alatt statisztikai adatokat előbánni. én azt mondom, hogy én voltam ott. Jó, akkor... De de de de, de, de, de, de. Jó, abból indultunk ki, hogy a nyugat európa merre jegy, mi egy, mit, mit szeretne, és uh, gyakorlatilag uh, uh, a magyar viszonyokra vetítve ez mibe érint minket. Én azt szoktam mondani, hogy van egy kampány, mindegy, hogy hányadék és melyik, vannak az ígérgetések, vannak a szavak elszállnak, vannak a tények, amik után megvalósulnak. Uh, nekem van egy négy oldalas listám, ami az elmúlt nyolc évben megvalósult. Ez a mérleg egyik nyelve művetlenül attól, hogy ki, mit, hogy hívják, mi a neve, mit ígért, stb. Ö, rakjunk bele négy oldalt az előző, nyolc a, el, el, évből. Rakjunk bele. Nem az a lényeg, hogy a, a, olyan nincsen, hogy a mindig a tehát olyan nincsen, hogy mindenkinek megfeleljen egy politikai né, e, irányvonal. De a, annak kéne a legfontosabbnak lennie, hogy a lehető legtöbb embernek feleljen meg nem. Tehát egy ország mindig is úgy fog kinézni, hogy van akinek tetszik, van akinek sérülnek az érdekei, van akinek eljönnek az érdekei. De a lehető legtöbb emberről beszélünk, és a lehető legtöbb embernek javul a sorsa, akkor az jó. És nem? azt tapasztalta, hogy az elmúlt nyolc évben itt a lehető legtöbb embernek javult a sorsa. Én azt tapasztaltam, hogy van egy négy oldalam, ami megvalósult, és a baloldali mérleg nyelvében nem tudok négy oldalt beletenni, jóval kevesebbet se. De hát. várom, hogy felsorolja. Én ezt értem, de a nem beszél néven, annak idején, amikor matematika dolgozatot írt, az se úgy volt, hogy ön megírta a matematika dolgozatot és le is osztályozta. Azt értse meg, hogy olyan feladat elé állít, amit saját maga nem végez én még nem végezhetem el ön helyet. Viszont hallásra! Rövidíteni próbálom a történetet. Átunk a Vámudvaron, és volt köztünk egy járatikocsi. kocsi. Lényeg az, hogy a, a Perzsa úriember egy 5 tonnás autóval, 20 áruval begördült, és neki ment a magyar autónak. Hát ugye rendőrt kötelesek voltunk hívni, voltunk 80 15 Lényeg a lényeg, hogy kijött a rendőr és megállapította, hogy 50%-ig a magyar a hibás, mert ő nem hívta oda senki. Na most ez a 30 éves történet itt a migráció kapcsán jutott eszembe. Aztán folytatódott a történet, mert ugye hát Perzsául nem igazán beszéltünk. Lényeg, hogy a, a kiküldöttünk kijött, aki beszélt, és ugye fordította nekünk a történetet. Hát a következő volt. A a gépkocsi vezető közölte, hogy őnek neki két felesége és hét gyereke van, és ő nem tud fizetni. Na most az egésznek a konfluzió ott jött ki, amikor a rendőr közölte velünk, hogy ők alapszolgálj, és mi fehér emberek azok, azért vagyunk, hogy őket kiszolgáljuk. Na most ez 30 évig nyugodott ez a történet bennem, és most a migráció kapcsán valahogy előjön. Én ezt értem, de ha nem beszél rossz nével, ez két konkrét ember, akikből messze menni következtet, és nem lehet levonni ráadásul. Van egy olyan szituáció, ahol nagy valószínűséggel valaki azért is fogja a saját uh, honpolgárának a, a pártját, mert hogy egyébként a sokkal egyszerűbb, beleért egyébként, hogy könnyen lehetséges, hogy tényleg így gondolta. Gondolja el az, hogy én akkor voltam Jemenben, amikor az öbölháború volt ott az íg egyadt a világán, rajtam kívül nem volt fehér ember, mint kiderült ott Igen. valami megvető bátorsággal voltam, de olyan kibabrált szerelmi bánatom volt, hogy egész egyszerűen nem láttam a fától az erdőt, és nekem az íg a világán semmi bajom nem lett pedig azt gondolja el, hogy a taxisofőrtől, aki engem körbevitt Jemenben, ugye én ekkora vadbarom vagyok, meg akartam venni az ima szőnyegét most ezt a kettőt rakja össze a kettővel, és mi következik belőle? Nem kell migránsokról beszélni. Elég cigányokról beszélni. Hányszor volt szó az elmúlt időben arról, hogy integrálni kell a romalakosságot és akkor azt mondta betelefonált nagy Józsi, vagy kis Klár, és azt mondta, fia Laur, maga lakna cigányok mellett. Tehát e, a félretések véget e, tisztában vagyok arról, hogy miről beszélgetünk. Végül. Jó reggelt! Tisztában vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a két telefon szerintem nagyon érdekes volt így egymás után, mert... Ugye az egyik, az első telefonnál a fiatal srác statisztikai adatokkal és egyebekkel próbálta valahogy alátámasztani a saját szemléletét, és ugye ott az ellenvetése az volt, hogy amikor ő malműbe járt, akkor egyetlen kézigránátot nem robbantottak fölé. Nézzel, nem tudok mást mondani, hiszen én ezekkel a statisztikai adatokkal egész egyszerűen nem vagyok, tiszt könnyen lehetséges, hogy igaza van, nem tudom. És akkor volt a másik telefon, ami teljesen konkrét élmény, XY egy adott évben Igen. ott járt. Vele konkrétan történt valami, arról pedig ön azt mondja, hogy hát ez magával megtörtént, ön pedig nem tapasztalt ilyesmit, amikor jelenben volt, és akkor ez a konkrét atrocitás vagy élmény ez pedig ezért nem releváns. Én nem azt mondtam, hogy nem releváns. Egy eset egyébként sem lehet releváns. Így van, persze. Csak akkor, akkor így nehéz, én azt gondolom, hogy... Uh... Statisztikai adatokat nem fogadunk el, a konkrét személyes élmény a szintén nem jelent semmit. A, a, a, a konkrét személyes élményről én nem mondtam azt, hogy egyrészt 30 évig tartotta magában az illető, és a mostani helyzet kapcsán jött elő belőle, azt ne felejts el. Igen, igen, és igen, a kettő igen. között semmilyen azonosság nincs. A kettő között az, az azonosság, hogyha nálunk egy szaudarábiai kamion neki jön egy magyarnak, akkor ez történik. Azt értse meg, hogy mindaz, ami jelleg Magyarországon zajlik, abban ahhoz, hogy ön őszinte legyen, ahhoz valószínűleg olyan mély beszélgetés kéne folytatni, amihez egy rádió műsor nem biztos, hogy alkalmas. Én egyébként alkalmat adok rá. Igen, Én csak igen. azt mondom, hogy az előítéletét mindenki vesse le. Ezért is mondta el a cigány történetet, hogy ugye azt mondja valaki, igen. hogy könnyű ezt mondani, lakna ön egy cigány izé, család mellett. Én sose laktam a cigány család mellett, de erreztettem azt meg, hogy nem tudom, izé, abból nem lett probléma. Volt az ismerettségemben olyan, aki lakott, és örült, hogy eljöhetett, mert az emeletről csikkeket dobtak le, és az beleesett a babakocsiba. Én elképzelni nem tudom, hogy egy ilyen szituációban mit tennék, különös tekintettel arra, hogyha nem lenne pénzem ahhoz, hogy elköltözzek. Tehát én nem azt mondom, hogy ezek nem relevánsak, de most gondolj el azt az embert, aki négy oldalt képes egyébként összeérni arról, ami pozitívum, és a másik oldal nincsen sem, hogy az abban az illetőben vajon milyen vívódás lehet, ez egy felnőtt ember, aki valamiért ezt megtette. Ez olyan mértékben életszerűtlen, mint a nyavaja, de mégis van egy ember, aki ezt megtette. Igen, igen, igen. semmi másról nem szól, mint hogy van benne egy olyan kényszer amivel vissza akarja igazolni azt, amit ő egyébként a világról gondol, és azt mondja nekem, hogy töltsem ki a másik négy oldalt és ha nem töltöm ki, akkor azt mondja hogy na látja fia, akkor mégiscsak nekem van igazam de most gondolj el, hogy most ilyen alapon akkor százméteres sikfutásra is készíthetnének meg hogy rakjunk össze nem ha. tudom egy legót, mert ő már összelakta és én milyen gyorsan, ez nem így működik Szerintem ebben inkább az az érdekes, hogy itt van egy fiatal srác, aki valószínűleg nem lehetett több 30-nál, a hangi alapján, meg a lendülete alapján, és ö, komoly felelősséget érez azért, hogy... De ez tök rendben van, de amikor ő azt mondja, hogy ő pragmatikus, akkor nincs tisztában azzal, hogy mi az, hogy pragmatikus. Igen, ő azt mondja, hogy pragmatikusnak gondolja magát egyébként. Én figyeltem, hogy kifejezetten óvatosan fogalmazott, és... De ez nem pragmatikusság. És ez, igen, ez nem az, ez nem az de ő ettől még gondolhatja magát pragmatikus. De, ah, per, ide, de, persze, pár. de akkor egy olyan dologba zárja magát, amivel visszaigazolva látja annak az igazát, amit velem akar egyébként megbeszélni. Jó, de hát így működünk. Tehát, uh, nem, valaki... nem, nem, én nem így működöm. Tehát én azt mondom önnek, hogy bármikor uh, tehát bármikor elbizonytalanítható vagyok, ha elbizonytalanítanak. Igen, igen, igen. Na, egyébként uh, inkább az volt a célom ezzel a telefonnal, hogy hogy uh, uh, ezeket, hogy vannak szilánkok, meg vannak hatalmas elméletek jók vagy rosszak, meg vannak szilánkok, amiket uh, látunk uh, és megtapasztalunk és hogy ezeknek valamiféle szövete az, ami... ami Oké, de, a de ne mond... felejtsen, hogy két ember előtt két konkrét történettel, most pedig elkezdtünk elemezni ahhoz talán ennél több történet kéne lehet, hogy ön is elmondhatott volna egy történetet így szokott ez lenni. Jön egy telefon, és aztán mindjárt elkezdjük okosan kijelezni. Jó reggelt! Jó reggelt, csak az első srác, ez a svédországi sztori, aki elmondta. Igen, Malmű. Csak hozzászólnék, hogy uh, ennyire kétségűnek a nyugatokat, a megkérdeztem, hogy mit keresett Ausztriában most két napot, meg szerintem. Egész évben, Igen, keresni, de ez, ez, ez nincs összefüggésben, tehát attól még ott lehet, hogy lehet kapni olyat, amit itt nem. Jó, reggel. Jó reggelt. Jó, reggel, az a négy oldal az egyébként azt nem a fiatalember írhatsz össze, mert az interneten kering, Szóval azért annyira nem De ő azt írta, de ő ő a... azt mondta, hogy ő írta össze a interneten kering, akkor meg lehalásta onnan. De ez, ebben nincs baj. Csak avval szoktak engem szembeállítani, hogy fiala, ha most nem tudsz három perc alatt négy oldalt kiállítani, akkor nincs nekem igazam. És ebből a szempontból mindig igaza lesz, mert olyan feladat elé állítanak, amit intellektuálisan nem tudok meglépni, ha meg tudnám lépni, akkor élennék az IBM. De nem vagyok az IBM. És nem vagyok a Cambridge analitika se. És soha nem is leszek, és soha nem is állítottam, hogy én egyébként képes lennék rá. Jó néged. Bocsa, elnézést, megint csak én vagyok tényleg másodperc tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy mindig megfigyeltem, már ez egy tendencia szerintem, mindig a, a legnagyobb nyugatott köpködők, meg a, a nyugatott Azt hogy, hogy ne elemezzünk. Tehát ne elemezz, tehát ne a másik vérével írjunk. Írjunk az ön vérével, vagy írjunk az én véremmel. Ne a másikat használjuk fel valamire, bakukrásra. A sokkal könnyebb. Jó Szia, Meleszki Csaba vagyok. Szia, édesem. Na, én most nem elemzek el, mondok még egy történetet, hogy múlt héten Párizsban egy éven belül másodjára történt egy uh, antiszemitai jellegű gyilkosság. És egy 55 es uh, Néni, aki egyébként holokauszt, Auschwitz túlélő volt, uh, gyilkolt meg az egyik szomszédje, aki lakója is volt, mert mint egy albédője, egy uh, muszlim, és ez már a második uh, uh, ilyen antiszemitai jellegű gyilkosság. <gül> az előző is egy, egy uh, egy um, idős hölgy volt, és teljesen kimutatható és bevizsítható, hogy valóban a antiszemita jellegű gyilkosság volt, tehát, nem, tehát én nem elemzek, csak hogy itt, uh, itt egyre nagyobbak a bajok. Én este majd erről még beszélhetünk, hogyha lesz rá igény. Én ezt értem, de ezt múltkor is egy kontextusban raktuk. Igen. Az most elmaradt? Hát, figyelj, a kontextus az, amiről beszéltünk a múltkor, nagyon bőven a, a, a gödörbe, hogy, hogy az integráció, most már kimondhatunk 2017-ben, amit 20 évvel ezelőtt nem lehetett látni, abszolút csődött mondott. Tehát itt valami, itt valami nagyon nagy baj van, és ez, ez sokkal nagyobb baj, mint ez a migránsozás, meg az össze- itt, itt mindenkinek észnék kell és és valóban kell csinálni valamit. Tehát uh, nem elég győletet kell csinálni, nem elég uh, PC módon nem beszélni róla, hanem ezt, uh, ezt európai szinten és nemzeti szinten is el kell intézni. Tehát ez, ez nem lehet, hogy három hogy kell uh, uh, aki csak az önöknek nem, nem zsidó, utána azért fogják megvelelni a Holland, utána az önök katolikus, utána azért meg muszlim, utána jön a bosszú, stb. Tehát ez van nem lehetett. 061, 489, és 06367, 1, Jó napot kívánok! Figyelj. Nemrég azt mondta, hogy mindent tudok. Gondolom, volt, az ember azt mondja, szeretnék mindent tudni, az úgy korrekt. Az ellenkezőjét mondtam, uram. Azt mondtam, nem vagyok IBM, és nem vagyok Oxford, vagy Cambridge analytica, Tehát önnek sikerült pont a fordítottját hallani. Akkor félreértettem, ez mindenkivel előfordul. De miatt képes volt felígni telefonon? Nem. Nem, de. Jó réglad. Ugye nem csapja le másodszor. De igen, de, hogy a harmadszor is. <gül> Visszel már vele. Rövid az élet ahhoz, hogy az, enne, az ember önnel hosszan beszélgessem. Jó reggelt! Jó reggelt! Lány uh, Márti de te eléggé elképedve használtam ezeket a... Nem lehet, nem lehet hallani. Nem lehet hallani. Visszaívlak. Van, akit ismerek, tehát nem, nincs szápozonosító, tök művőt. Néhány embert ismerök. Hozzátéve, hogy van néhány ember, aki bemutatkozik. Igen, Wagner Tibor vagyok. Megszakadt. Illetve nem megszakadt, hanem szörnyű volt a hangminőség. Szörnyű volt. Szóval elég elképedve hallgattam ezeket a telefonokat, komolyan mondom. Tehát én a skálának tökéletesen a másik végén fogalok helyet, ugye 25-30 éve dolgozom multinacionalis környezetben, utazott nyugat európába hetente, heti gyakorlássággal, amivel 15 éven keresztül jártam, ott volt egy nagy cég Igen, a Együtt dolgozom emberekkel, muzulmánokkal, a buddhistákkal, feketékkel, arabokkal, fehérekkel. Engem a rohadt életben senki nem akart megkéselni, megverni, megbántani. Hát az, hogy, hogy mi van itt az emberek fejében ezzel kapcsolatban, az engem elképeszt. De az is elképeszt egyébként, hogy ugyanebben a környezetben is vannak kollégáim, akik hasonló félelmeket táplálnak. Tehát 20-30 éve dolgoznak ugyanebben a, a környezetben, és ez a, ez a Elképesztő állapot, ami Magyarországon ebben a erről a dologról uh, kialakult, ez ugyanúgy hatással szól. De ezt nem lehet mondani, hogy egy kettős állampolgár gyakran van Franciaországban. A kérdés az, hogy vajon azok a partnereid, akikkel te beszélgetsz itt és ott, azok, miről beszélgetnek veled, hiszen az egészen mási veled mi esik meg, akár csak velem Jemenben, és mi az, amiről ők beszélgetnek anélkül, hogy nevesítenéd őket. Ez ügyben van-e más, amit te el tudsz mondani. Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a témára a nyugat-európai ember számára nem egy olyan központi téma, mint itt Magyarországon. Tehát van lehet, hogy jelen van, lehet, hogy, lehet, hogy előkerül néha-néha, de akárcsak Angliában, amelyik, ugye, amely ország ugye, uh, elég erősen érintett, évtizedek óta a, a, a bevándorlás, uh, na, hát ez nagyon rossz tudjam kéne mondani, tehát a bevándorlásától érzélt ország hosszú évtizedek óta, ez a téma nem kerül elő ilyen gyakorisággal, és, és ilyen hőfokon. Tehát, hogy ennek mi az oka, hogy be vagyunk itt zárva a nyelvünkbe, az országunkba, egy ilyen szigetország, foggalma nincsen. Ezek az érzelmek nyilván generálódnak most, mert generálják őket, de szóval én ezt elképedve hallgatom ezeket a telefonokat. Hozzátéve, hogy Franciaországban, hogyha egymást követően két antiszemita indítatású gyilkosságban, az vajon for forglalkoztatja, és hogyan forglalkoztatja a franciákat, amihez ez így egyet a se ugye nem tudok hozzászólni, hiszen egyébként franciául egyáltalán nem beszélek, és a Franciaországgal kapcsolatos sajtót angolul se követtem az előtt. Igen, most sincs, ezek hol voltak, de van egy Kétmilliós Márszej, meg egy tízmilliós Párizs, ha itt meg ott történik valami, annak nem feltétlenül van semmiféle, azokra az eseményekért nem feltétlenül van semmiféle összekötőnk Köszönöm szépen! 061 489 0999 egy Néha van úgy, hogy nem mondok semmit sem, mert nem tudok mindig valami okosságot mondani, ezt nézzék el nekem. Akár ilyen vélemény hangzik el, akár olyan vélemény hangzik el, időnként csak terelem a forgalmat. Jó reggelt! Jó reggelt! Harmadszor mondom, a jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem is van egy meghatározó élményem, pedig Budapesten történt. Azt szeretném elmondani, hogy a 21. kerület Rév egy késő délutánon az történt, hogy egy sufniból kihoztak egy embert, és betették egy mentőautóba, egy ilyen szeretett mentőautóba, és a férfi tiltakozott, és nem akarta, hogy elvigyék, és ennek ellenére elvitték. És sötét volt, és én nem mertem oda menni, mert féltem, hogy egyszerűen engem is belöknek oda, és akkor a férjem azt tudja, hogy hol vagyok. Úgyhogy Magyarországon is történnek olyan dolgok, amiről az emberek nem tudnak. Igen. 061 0999 és 0636771161. Hát sikerült pártunknak és kormányunknak elérni azt, hogy ez a közbeszéd sajnos, és, és e, borzasztó, hogy az emberek fejében mi átküldik. De most megint elkezdünk elemezni, hogy az előző hölgy tapasztalt valamit, valakit elvittek, és benne volt egy félelem, hogy ne hogy őt is belökék a mentőautóba. Ezt ugye ön nem gondolja, hogy abba a sorba illeszteném, ami egyébként az előző telefonokat illette. Ahogy apokám mondaná, játszunk, vagy hülyeskedünk. Nekem nem dolgom a minősítés. Az, hogy korábban adott esetben lehetséges, hogy minősítettem, lelkem rajta, valószínűleg rosszul tettem. De lehet, hogy jól. Ma nem teszem. Ma hallgatom önöket. Mindenkivel olyan hosszan, amennyit a történet megér. De az elemzésekkel óvatosan. majd szívesen elemzek azzal, aki egyébként előtte konkrét példát is hoz. Aztán együtt elemezzük saját magát. De csak elemezni, amíg más a bőrét viszi a vására, az könnyű dolog. 061 489 099 és 06 egy 677 1161 A messzirélt ember természetesen nem a gödörben, hanem az ak akvárium volt lokájában van az ugyan egy gödör, de a másik gödör az éppen mostanság zár, az a király utcába van. 061 099 és 0630 Maradjunk abban, hogy amennyi ebből a számból hátra van, akkor 110. Figyelek, ha van mire. 061 4890 és 0636771161 először. Jó leged! Haló? Jó a Taxi City uh, triptől hívom, a Truck City miatt amit kért. A sofőr azt mondja, hogy már várakozik egy ideje, de senki nem jön. Ez lehetséges, de én Fiala János vagyok, ülök egy rádió stúdióban is. Elnézést, alig hallom, hogy nem igazán hallok semmit. Fiala Jánosnak hívnak, rádióriporter vagyok, műsort vezetek, én nem kértem taxit. Hogy értem nem rendelt taxit? Azt a telefonszámot hívom, ahonnan jött a hívás. Biztos, benne, hogy nem kért senki taxit erről a telefonszámról? Ádám! Nem, milyen számot hívott? Most nézem a hívástörténetünket és itt egy bejegyzés az ön számáról, ahogy kér egy taxit a fő a 124-be. Én ezt értem, de én a Stregóv utca 3-ban vagyok. Ez egy is beszette le. Hát hadd mondjam el önnek, uh, sajnos sok kamu hívást kapunk, mint ez. de tudni kell, hogy a Taxi úgy döntött, hogy az ilyen hívásokért is kiszámlázzák a taxizás árát. Szóval a következő alkalommal, amikor taxit hív ki lett az összeg, hát. rendben. Hát azt nehezen fogják tudni megvalósítani, mert én senkit nem hívtam. Azt is meg, hogy ez a Kejfej a című is És egy túl öreg ahhoz, hogy ilyen játékokat játszon, nem? Vicces gyerek le lettél az iskolában. De nem te írod a szövegeket, akkor meddig is Tehát el fogják venni önt a következő cígnétük, nem? Bemutatkozz, nem egy be, melyik taxi. Én fialajános vagyok. Ön kicsoda? Ha... Nem állítanám, hogy rossz döntés volt 9 óra után itt maradni. Tibor, tiborlás be, Csaba, látsátok be, azért ez egy meglepő telefon volt. Föl fogják nekem majd számolni azt, amit egyébként el se követtem. Nem elég, hogy négy oldalt nem tudok kitölteni pártunk és kormányunk pozitív dolgairól, de fel fognak nekem számolni egy olyan költséget, amit nem is én generáltam. Hogyan fogják tudni azt majd rám terhelni? 0148-9099-906-3677116 de egy a kegyfei acsi legjobb formáját hozza. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a taxi, és ezt az unokán metettem meg velem, ez terjeng a Facebookon, vagy valahol, onnan le lehet tölteni. Igen? Igen, engem az unokán metettem meg velem, mellett, rajtam, és már a nyúlt rövőt rajta, amit én beszélgettem. Azt én ér értem, de hogyan M válaszol az illető? Ŏ, szerintem ez gépihang, minden. És megvárja azt, hogy én befejezzem? Ha valószínűleg igen, így van beprogramozva, hogy valami. Ezt nem tartom valószínűnek. Hát tényleg nem Azt egyébként, hogy egy megírt szöveg, azon nem csodálkoznék, de. Nem tudom visszajönni, nincs hívás számot azonosító. Jó reggelt! Lehet, hogy nem kamu vagy uh, épp hívás volt, de kamu hívás volt. Ez ha, szerintem következő. is az, szerintem is az, de jól csinálta. Éh, idegesítő volt, nem tetszett, nem nevet. Nekem sem, nekem se tetszett, nem értettem a célját. Jó reggelt. Jó reggelt, Sanzi, én azért örülök, hogy nem ment haza a kisztum, akkor legyen szép napja majd. Is. Szerintem is, szerintem is legyen szép napom, de önöknek is legyen szép napja, és szerintem is jól tettem, hogy nem mentem haza. Egyébként ebből a szempontból önök és én teljesen kiszámíthatatlanok vagyunk. Tehát ugye milliószor adódott a lehetőség, hogy elkezdődjenek a telefonok, nem kezdődtek el, és ami most van, az holnap egyáltalán biztos, hogy lesz. Jó 06 1 4, 8, Jó reggel. Jó reggel. Mondom, jó reggelt! Tiszteleten jó reggel. Ez tényleg a hívás volt, de az illetőket szerepelni akart, viszont a sorból hiányzik egy hölgy, aki mondta a múlt az önkéntes merénylőt, tehát nem akartam elhívni, Egyszer hiányzik most az önkéntes merénylő nem tudom, volt az a hölgy, aki viszont azért nem ment közel egy mentőautóhoz, mert attól félt, hogy őt is belerakják. Szerintem az egyen rangú volt. Nem hiszem, hogy hiányozna innen bárki is. <Sessz> így, így együtt vagyunk mi itt ezen az összes nézetkilométerünkön, kilométerünkön. attól, hogy a műsornak mekkora a vételkörzete. Ez a mi hazánk, Magyarország. <Sessz> Jó ja, reggelt, Sziala úr, nem lehet, hogy ezt a taxis telefont a, a négy oldalas értelemben küldte? Ki csoda? Hát, hogy ezt a négy oldalas iromány uh, uh, uh, tovább ezt a most a hangja. És egyébként mi cél volt tette volna? De igazán nem mondhatják, nagyon jól válaszolgattam. 061 489 Igen. Jó reggelt. Taxis vagyok és ingyen hova viszem. De nem köszönöm. Autóval vagyok. Akkor elnézést ki kérem. Ki tolna velem, hogyha hazavinnek? Köszönöm szépen. Hát, Le, de, a ne, ne, de, de, nincs mit de nincs mit vissza nem kell tettem senki se a taxisok rossz hírét belért vagy nem is tudjuk hogy az előző telefonáló illetve az a telefonáló az tényleg taxis volt -e. gyaníthatóan nem de az ön becsületének vagy az ön hírnevének a csorbáján nem eset semmilyen épség hát ilyenkor azért meggyükszik az ember Egy olyan műsort vezetek ami van There's a way Is that somebody needs Láthat egy négy egy először. aki az SMS-t küldte. <gül> Hofi egyszer felhívta a hajnali háromkor egy hang, jó reggelt, szolgálat. Mire azt mondta Hofi Géza, Géza, csókolom, nem kértem ébresztés. Mire azt mondta a hang, nem tesz semmit, mi sem kértük a A szilveszteri műsort. Ugyan ez is free, de ez nem lesz, tehát ez valami olyan nyál, amit én köszönöm szépen, nem szeretnék. Ezt megszü megszüntetjük, és akkor jön egy zárószám. Az a helyzet, hogy hoztam egy Franky Gostu Hollywoodot, de ezt valamiért nem játsszad el a CD lejátszó, mert nem tetszik neki. Jó reggat! Jó reggelt, Horváth Péter. Nem tudok az autóból kiszállni, mert egy nagy kedvekére lennem, de nem tudok a 15 évvel ezelőtt ki kell fejfejen csak idéző az elmúlt egy óra. Emlékszel, talán Vángóg volt egy ilyen bemondása valakinek? Hát ez hihetetlen, óriási ez a műsor. És hogy most meg, meg a munkám végzésébe, ha nem baj, hm, kibírom. Ez van, édes. Ez az ugye Ez egy barkóba játék volt, ahol valaki kérdezte, hogy élő, nem, táj, nem. Talán bangok véletlenül Véletlen nem bangog. ez volt. Ez egészen páratlan beszélgetés volt. Megpróbálom ezt a Frankie Ghost Hollywoodot, de nem ígérek, mert ezt ugrani szokott. egy másik számmal kell majd zárnunk, hogyha zárunk. 9 40 60 06 1 4 fogja lejátszani, sajnos Nagy kör. Nem ugrik. Ne 06148909999 Lehet, hogy ez egy kis és a 9 volt. 0636771161 Lehet hívni az én telefonomon is, de ez nem az igazi. Szívesen. 4489 9, rögtön! És mindez a fókusznak mert ő nem szóben 85, 8 -5 -5 te már rég elmentél. Ebben tökéletesen igazad. Úgyhogy a fókusznak ezzel számtal a számtalan percét. érdeme, egyel több van most már. Useless, Teljesen igazad. Minden a Minden a múlik. A véletlen is a véletlen múlik. Nula, hot hit. egg hot you didn't think so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think really kicking tunes. Picture you getting down in a Like you the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Life to definition. For what life is priceless to you Because I put you on the high and Like it, gun smoke, you're righteous With one talk, your psychic among No possess, you with one go hey, I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for long The future is coming on Hey Hoppin', I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless most már kitartok a végéig, jelentek vagy legalábbis hagyom a jelentéseket az árbózkos ár. Knock roll, knock neki részére át, át. You see with eyes, see the and the Corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm into your lies. so not muscles, For me as a Senki többet? So a stick a is 14 évre aluljaknak nem is felett, és csak mértékben ajánlott Ezt csak azért mondom, mert a szöveg miatt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 6 perccel ceux does not fall down, és 0, jó reggelt! Jó reggelt, úr! Jó reggelt! Hall Igen. Itt ülök én is a kocsiban, nem tudtam kitani, hallgattam ezt. Tegnap jöttem haza elmeséket történt a tenedik ugye most nem kell fizetni a parkolásért, nem kell fizetni az autópályadíjért. Most hazajövök, itt ülök a kocsiba, ugye ott jók az utak. 17 ilyen kátyóval itt, és lépésbe mennek a kocsik. Ilyen hülye országez. Hol van éppen? Most Szerzsébeten. Szörnyű állapotban vannak az utat. Borzasztó állapotban. Mondjuk Teneri Finé... Hát, ez egy kicsit más az székkajlat, azért tegyük hozzá, de ez nem bátorlatul. az éppajlat, de kedvesek az emberek. Bejöttem az ott a Jó, de ha kedvesek lennének az emberek, attól még a kátyú zavarná Önt? Hát igen, de ott nincs kátyú. Itt... Kedves emberek, Meg... nem lehet kitölteni a kátyút. Egy 500 méteres szakaszra megszámoltam, 177 darab ilyen fordozgatás van, amit ugye egy tíz, ez a és fél fél van megint kívül. Összesen És ugye igen, lett volna 177 kedves ember, akkor mi lett volna? Hát nem tudom. <gül> Na mindegy, szóval ez egy Füle ország, akkor ott kulikus, van, ha kicsit kicsit az első az volt, hogy a kulikusért be kell dobni egy eurót. Nézd el, hát ott ez kell maradni. Minden kátyúhoz egy kedves embert. Azt hiszem, hogy akkor én nem lennék jó kátyútlanításhoz. Kilenc the ötven négy planet the in the most dull planet of the is welcome then to the pleasure dome and welcome to the world of the plastic beach van 061489 099 és 03677 16 és közben már csak 160. Revolution will be televised. And the pollution from the ocean now with devotion. Push peace and keep it in motion. Kids gather around, yeah. I need your focus. I know it seems like the world is so 75 It's like Wonderland Este Aquarium klub Volt, lakál, És ha nem ez volt az utolsó műsor Amely kísérleti volt, akkor holnap reggel ismét When már nincs sok hátra április 8-áig, azt nem mondom, hogy fél lábon, de azt most már ki fogjuk bírni. 8-a után pedig rovancsolni fogunk, és eldöntjük közösen, hogy mit évők legyünk. <síns> Hozzá téve egy 9-én reggel, fél 10 kor Schiffer, András 9-kor, vagy 8-kor, fél 8 kor siffer 8-kor, Szigetvári, fél kilenckor, Tócsaba, este pedig nagyon messzire jött ember már 9-én, Erhart napján. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. I so love you yeah. when I